Slnko svieti, ľahký Vánoc povie, o, V radosti si zatancuje, zaspievo. Hraj hudbička, hraj veselé. Celý deň, ako je to dobre, to ja dobre viem. Hraj hudbička, hraj veselé. Zašlo slnko, išiel mesias na debí, rozospievali sa svrčky na medzi. A hraje hra hraje veselé, jen to do noci, z teba dvojde mojmu srdce pomoci. Hraje hudbička, hraje veselé. Jo, už to nesmím robiť, lebo sa zadýchám a nič nedám zo seba von, také zmysluplné pokus tu bude. Začiatok by mohol byť o tom, že cesty človeka vedia byť od toho štartu na jednej strane rovné, na druhej strane také zakrútené, dlhé, krátke, ľahké, obtiažné, vyskladané z príležitostí alebo prekážok. Niekto si užije viac toho nenáročného. Iní naopak zápasia aj vo chvíli, keď by nemuseli. No a sú takí, čo sa za každých okolností prispôsobia alebo kráčajú proti prúdu. No a nestratiť sa v tom všetkom, nájsť si svoj priestor, byť užitočný, prípadne inšpiráciou pre iných, toto nedá každý. Napokon súčasnosť nás o tom tiež presvietča. No a byť originál, to problém nie je, lebo ten sme v podstate všetci, aj keď sa niektorí snažia skôr niekomu podobať, ale vždy je to len taká, že horšia, respektíve lepšia kópia. Ja tu jeden originál dnes mám, a to nemyslím na toho, kto mi deň čo deň pozera do očí v zrkadle, ale toho, kto si počase opäť sadol na našu stoličku štúdiu. Spisovateľ, širiteľ vedomectva, znalec pôvodnej prírodnej duchovnej kultúry, ale dnes predovšetkým budeme ho registrovať ako hudobníka. Žiarislav, vítajú nás. Chvala. No. Tak A čím sa cítiš byť viac, keď sa ráno zobudíš? Dnes hudobníkom. Dnes. Dnes hudobníkom. A ako sa to prejavuje, keď sa cítiš byť hudobníkom? Že mám... Hneď zoberieš nástroj do ruky. Že mám hudobné nápady uh -huh. a v podstate dnes mal nejaké, nejaký nápad ešte v sne k dnešnej relácii. A prebudíš sa, zapisuješ? Alebo... Hej, hej, mám pri posteli vlastne čieru a vlastne papier a z, keď sú tie videnia z snov, tak oni, sú, oni zvyknú byť také, že v bielom stave môžeš niektoré veci nevidieť a ano, ano. Ani, ani by si ich nevymyslel nejako a môžeš zazrieť ten zablesk. Ja tomu hovorím časová slučka. Je to možno jediná vec, ktorú nemám ešte vysvetlenú vedecky vo vedomestve, ale sú to také veci. Takže ty si vlastne vysnívaš svoje piesne? Piesne sa mi snívajú a niekedy si ich zapísujem donôd, takým spôsobom snívim, takže potom musím luštiť to, čo som vlastne zapísal. Niekedy si ich nahrám na diktafon, ako tie popevky často prichádzajú bez slov, alebo majú vlastne tiež, že, že je dejsna a k tomu je na, nejaká hudba sa tam vynie, hej. A nekedy uh -huh. sa my snívajú piesne z, z, uh, z tako, v takom uh, nejakom jazyku napríklad to, tá pieseň, že čo, čo púšťam jednému malému dieťaťu, aby neplakalo, uh -huh. tak vlastne alebo spievam, tak vlastne to je taká pieseň, ktorá hm, Se, se, se, se, tak se text se se prysnil, že denist nás tu mi dnes ste nás tu mi, dnes ste nás tu mi, a to potom bolo. Krača svojou drahou cestou, ktorá má ho, kameňom mi trávou, aj s tým svojim nákladom, pretože sa mi počas toho dnes ste tumi? áno. Sníval ten pochod, čo som mal toho húcovského koníka, s ním som aj chodil, aj s vozikom a tak, tak ten chod sa mi sníval mm -hmm. vtedy a stúpia s tou piesňou, hej. Ešte s ďalšími dejami, ktoré sa niektoré stali a niektoré sa i Takže vlastne tie, pieseň, tú piesen si potom vlastne vyskladám z, z obrazov. Ale niekedy sa mi zasne, prísnie aj, aj dlhá ako báseň, doslova, že v textoch. Ale ja si ju nezapamätám v tom. No, to je ako to na je, potvoru. A to je akože dosť ťažké, lebo to sú také rýmy, oh, niektoré som aj nepoužil, že daň vtáčnikom ja vkladám do ich hniezda. Hej, to sú také obrazy, ktoré som, tom vtačník, som potom musel luštiť, čo sa mi to snívalo, lebo vtačník je ten, ktorý vyberá v takom vajcia, hej. Uh -huh. A ja vlastne ako z našom vajcia, pre tých, čo ich vyberajú, v podstate ako keby. Áno. Ale to je taký obraz, že to, to nie je taký bežný sen, hej. To je obraz, že keď si hlbavý a idú k tebe veršen, no tak vtedy... Ja, No, sú pre mňa veľký zdroj. No tá inšpirácia vie prísť rôznymi spôsobmi z rôznych svetových strán. Sú takí, ktorí to potrebujú vysedieť, iný vychodiť, lebo sa ide prejsť. Keď som robil rozhovor ano. so Zdeňkom Vřešťálom, neviem či ti to meno niečo hovorí, to bola kapela Neres ano. svojho času. To som a potom, poznal ešte za socializmu. No, no, so Zmeňkou techn Navarovou. Technicky veľmi dobrá skupina. Áno, áno, tak on mi hovoril, že on sa ide prejsť do prírody a takto si zapisuje svoje myšlienky, nápady. Mm ktorého napadnú a, a tiež to mám takto odskúšané, mne sa tiež lepšie píše, keď sa prechádzam, len v poslednej dobe mám do roboty veľmi blízko. <líž> <líž> tak tých nápadov veľa nepríde. No a sú takí, ktorí si to teda vysnívajú, ale potrebujem tiež mať pri príruke povedzme nejaký diktafón, mm, mm. lebo kým by som sem prišiel, no tak to by mi vyfučalo a takto veľa nápadov uteka autorom. Tak áno, o, o, to je vlastne o tom, že vytrhnúť sa z toho kolobehu denného života hmm. a zaznačiť si to. Lebo vlastne myšlenka je veľmi zvláštna vec, že myšlenka a sen sú v podstate niečo veľmi príbuzné s tým rozdielom, že ďalej vnímanie si viac ovládame tým duchom, hej, to, na to mám duchovnú vedu, kým v sne je hlas duše silnejší mm. a duša je viac e, pocitová, kým duch je viac myšlienkový, hej, že čo chceš. Hej. Takže vlastne ty potom sa prinútiš, aby si to, čo pocitové máš, e, tak trošku si nevšimol, lebo potrebuješ stihnúť niečo a tak ďalej a ano, to no. nezaznačí, že umelec je Práve ten, ktorý vlastne v tom, je, v tom je to podobné s duchovnom, že, že musíš tie vnemi zachytávať, ktoré sú v podvedomí. Lebo umelec, ktorý je skladateľ, že sklada doslova noty, tak no, to je tiež zaujímavé, ale to je také prešpekulované. Hej. Uh -huh. Najsilnejšie pesničky, čo aj ľudia milujú, tak tie, tie mi prišli v sne. No keď som zaregistroval rozhovor s Jarkom Nohavicom, on mal to alkoholické obdobie svojho času, Hej. niektorí potrebujú aj nejaké omamné látky, tak on sa vyjadril v tom zmysle, že keď bol tým tvrdým alkoholikom, tak pesničky v podstate z toho obdobia dodnes už nespieva, on čo vytvoril, tak sa mu to nepáčilo. Keď Áno. Hey, hey. Aj ty zvykneš, predpokladám, triediť to, že keď ráno, dobre, v noci si to zapíšeš, ako uh, uh, taká krásna myšlienka, zobudíš sa ráno, prečítaš si to, no, asi sa mi to nebude hodiť. Stáva sa, nie? Vieš čo, stáva sa to, že uh, sa nevieš už celkom dobre vložiť do toho pocitu, ktorý bol v tom sne, lebo no. ten zápis je vždy strohy, Áno. Samozrejme, lebo vlastne tých vecí, čo mám za pozapisovaných, je hlboký prebytok. Ja preto teraz som nahrával naraz 20 piesní v štyroch štúdiách, ktoré malo práve voľno, bo som mal také nutkavé pocity, že to 4 musím... Čtyri mi si vystriedal. Čtyri, no. Tak hlavné štúdio je pre mňa Milan v Trnave, uh -huh. štúdio IO. To je to, kde si točil aj predchádzajúci. Hej, to, je, to je znamená také dosť duchovné ako meno. Ano. A oproti tomu je štúdio Dera v podstate Banskej B <laughs> ešte si a... vlezíš občas aj do diery, áno? Potom, hej, som <laughs> ešte bol Petra dobrika na Kapitulskej a vlastne Ráno. ešte... To vlastne... je áno? Kapela. Hej, hej, aj vlastne naposledy som robil dohrávky v Podbrezovej. Mhm. Uh -huh. Podbrezovej, takže vlastne to je také dosť... O, kde sa dá, tak tam nahrávam, ale vlastne väčšinou ten konečný výraz to dostáva v tom... Mojom kmeňovom štúdiu, kde som aj natočil prvé piesne, keď som ešte nebol hudobník. Ja som bol hudobník v 15 -tich, 16 -tich, potom ma to strihlo, hej, ma to znamenali chlapci, zež tebe, ako povedal otec. A... <rý> <rý> Bula z toho domáca vojna a vlastne prakticky sme nemali kde vystupovať. Po roka sme hrali v garaži, kým sme mali pocit, že <rý> sa to dá. Potom aj tam nás niekto nahlasil a už potom sa to skončilo. A potom som obnovil hudobnú činnosť oveľa neskôr, vlastne. Koncom 90 rokov, keď som, keď som prestal s písaním do tlačovín, to, to bolo tiež také obdobe, že do socializmu z tých politických na politickej skúške som vyletiel ze žurnalistiky a te, teraz som prestal písať, pretože to bolo posledné glosa kritizovala Európsku uniu, v postete, ktorú som ja napísal. To sa zastavilo hodinová vypoveď a... Aké prekvapujúce. A v postate... <laughs> dal som sa na hudbu. Nie, ináč bolo to vlastne o tom, čo teraz robím, gazdovská obroda. Bolo to nejaký vysoký komisár, ktorý povedal, vy si nebudete pestovať zemiaky, zoberete ich zo Španielska. Hej? A on to tak rozdieloval, že kto skade čo zobere. A to tak samozrejme, ja som zo zemiakarského kraja, zo severu Slovenska, kde sa okrem zemiakov a kapusty nič neurodi, tak mm. <laughs> povede, že máme dovoziť. Zemiakia Španielska sa mi to zdalo také trošku na hlavu postavené, takže tam som skončil a začal, chytil som píšťelu, lebo som pojúčal gitaru vlastne uh, z Manifaktoru vtedajšiemu spevakovi, ktorý ktorý ju rozdelil na dve časti tvrdil, že, sa že ju zachránil lebo inož by sa... Z Manifaktoru myslíš doda Dubána? Či... Ne, ne, ne, to bol Už taký... Bol iba on byl iba chvíľu ano, ano. a on potom aj skončil niekde v nejakom zariadení, ktoré uh, zaistuje ľudí aby nemohli príliš veľa uh, rôznych činov robiť aha. a aha. on tvrdil, že mi tú gitaru zachránil, lebo by sa scúcla tak rozdiel na dve časti. Ja som stal bez nástroja, alebo tou gitarou, keď som už, dá sa povedať, potreboval si nejak vyspievať veci, tak som si ich vyspieval do tej Aha. gitary. A na Bratislave, na Vianočnú trhu som si kúpil píšťalu od ľudového výrobcu, tá neladila, a, tak som potom sa pokusil vyrobiť takú, čo ladí a to sa mi na prvý raz podarilo. Hej. Uh -huh. To bolo znomové, lebo hneď chceli aj ďalšie, aj koncovky som začal robiť a uh -huh. teraz píšem taký seriál z, z hudobného zápisníka, také spomienky spred, <laughs> z konca 90. rokov, keď sa to začalo. Uh -huh. A vtedy som sa pustil do tej hudby, lebo ja som mal obdobie, že som sa vtedy venoval duchovnú hĺbkovú a som o, od, odpilil všetky médiá, teda vlastne vôbec som nechcel už oslať, už vtedy išla tá, dá sa povedať hudba, no nebudem to teraz opisovať, aká, ale ma to rušilo. A si sa zavral do tak, svojej bublinky, nie? Som mal stiahnuté pesničky zo slovenského roslasu z archivu, také etnolo, etnografické záznamy a takéto veci. A začal som skúmať aj tie staré stupnice. Zistil som, že treba z listoček Dubový je staré stupnice v Lidyke, hej, staroslovenské ako takové staršie, čo je z koncovky. A v novšom vydaní už horiehronci to spievajú podľa rádia no, v tej holskej stupnici, západnej, teda 7 tonovej. Takže som hľadal tie tóny, ktoré sú iné, ktoré boli ešte pred Roslasom. Hej, narazil som aj na dielo Šnajdera Trnavského, alebo jeho dome Šnajdera Trnavského... Mikuláš, áno. Schneider. Mikuláša som v Trnave vlastne uh, mal prvé vedomecké hovory a vlastne aj hry na koncovke a tam som to prekladal s hudbou. A on tiež kritizoval, že zapisovateľa núd, že okresávajú slovenskú stupnicu, uh -huh. že na mesto tej uh, zvyšové tónu treba, akože, uh, poviem príklad... Hej, po čom žijem Čistú vodu To je on. Vodu pijem Hej, to, to nemáš inde, v Nemecku to nemáš Nemáš to v Rakúsku, nemáš to v Anglicku Nemáš to vo Francúzsku uh -huh. Jednoducho to je len u nás ten tón A v, ešte v Karpatoch tuto niekde Volá sa to lidika, a ja to používam veľmi často Hej, niekedy uh -huh. a Je to také príznačné pre nás Ale v Roslasovom období V druhej polovici 20. storočia aj ľudové hudby začali tú stupnicu tlačiť do tých tónov podľa ladičky a podľa klavíra, hej. Zjednodušenie, keď sa na bielých klavesniciach, tak ti vidíte tá základná stupnica a okresali, aj, ja neviem, naposledy sa mi stalo, že kratka, treba sa aj stupnica, má zvýšený ton hej, uh, piatý, Takže nie je melodické, harmonické. To sú odborné názvy, ktorým bežný človek nerozumie, ale keď počuje tú hudbu, napríklad to do svojej hudby dávam, tak cíti, že tam sú tie tóny, ktoré ako keby už bežne nie sú vonku. Hej. A pritom veci neznali, človek by si povedal, že ten sa ráno prebudí a len tak si spieva, ten nesleduje nejaké postupy a pozri sa, veď ty ideš normálne na to ako le, le, le, celá. Ja som nevedel, ako sa to všetko volá. No. treba s koncovkou stupnicu tomu hovorím, dal som tomu svoje mena potom som, som patral že kde tá stupnica, ne, nedalo sa to nikde nájsť, uh -huh. do teraz ani na internete to nenájdete, ale s Andreom Šebanom keď som sa rozprával, tak on to vytiahol že to je lidicko-podhalinská stupnica lebo ja som ho mal aj na, na medzi na jednom takom horskom festivalu, čo som robil ano, ano. a Andrej ten sa tiež tak odklonil od toho popíku A no, on tie uši má dosť akože, vycibrené. brené Hej. A, On to vystupoval aj koncovku pouzil na svoj vystúpení takže, uh -huh. takže vlastne sú to veci, ktoré sú dá sa povedať miestne. A ja som, keď počúval ten slovenský rozlas, tie archivy, hej, tie, aj, čo nešlo bežne v rozlase a to, to bolo stiahnuté na ešte vtedy kazetách takých tých magnetofonových, Áno. Som to mal v, v takom šumitku, som si to púšťal. <laughs> A druhé a... Na MG tónkach. No aj na Maxalkách, ale no. je už pomaly práve. To malo výhody, lebo Pre no mladších výchat... poslucháčov to boli také kazety magnetofónové Bol magnetofónový prehrávač kazetový, bol aj kotúčový No a dnes už je to v skôr v pozícii, že to nájdeš len v tých retro seriáloch maximálne hey. Vrácajú sa len gramofóny, kazety moc nie je už. A vieš, ako aj keď prídeš do vešiania, tak väčšinou to, to ti vyvesťa, že tam, ja, ja tam nechodím teda do vešiania, ale niektorí ľudia chodia aj ako, že v minulom živote bol, ja neviem, nejaký totán hamon, a to preto, že veštica predtým čítala o Egypte, hej. Ano. Takže... <laughs> <laughs> keď čítala že... o Francúzsku, tak je Napoleon a tak ďalej. Ano, no. A, ale ne, nikomu nepoveda, že ty si taký, z takého bezmenného kmeňa z novej kvinej, hej, kanibalsky, a uh -huh. že nič v tom kmení zvláštne nebolo, ani nevieme, jak sa volal, ani nevieme, jak si sa ty volal, hej. Lebo však, jak by to vyveštil ak, ako umba, aká meno, hej. No keď má tvorivú mysel, tak to, že mysel, kde nastaviš, tam je. No? Takže ja som odstrihol média, som sa nastavil na tú dávnu hudbu a začalo sa mi v nej snívať. Ale 5 rokov som počúval len to aj mm -hmm. prestal som počúvať tie namotavky v podstate, tie vypočítané veci čo sú v rozhlasoch a, a teraz sa to zhoršilo vtedy to nebolo až také bolo viac našej hudby ne, neboli až tak vypočítané tie veci, boli aj skutočne dobre slovenské texty ja to doteraz dám zapríklad, že Ne, či, či, nemohol si všetko, ale niekedy o to lepšie tie texty boli, že však je, že, že hovoríš v zastupných obrazoch, hej, veci. A tým pádom vede, sedia na úplne širšiu, širšie množstvo ľudí si tam nájde svoje veci. A to nie sú také polopatizmy a také... Ne, ne kedy. No dnes, čo mi chodia pesničky, single aj z vydavateľstiev, keď to počúvam, no tí autory, textári hm. si myslia, že stačí, aby bola rovná, alebo rovnaká len samohláska na konci. Čiže stopa a ja neviem lopta, <lým> alebo hlava. Hej. Hej, stopa, hlava. To, to je Rím pre Hej, niekoho. No, ja už. to učím deti na základnej škole, že toto je Rím. Ale vlastne už, už čakáš ho textera niečo iné. No samozrejme. Alebo napríklad Bob Dylan dostal uh, Nobelovú cenu za, za texty hm. A ľudia, ľuďom sa to nepáčilo, že za, texty, však za básne sa ma dávate. Ale texty sú básne, on ešte bol v keď ešte texty boli básne. Ano. Ja sa tiež snažím, tak nevšetky. Napríklad piesne duchovného rázu, že chváľate za svetlo, hrajete slnku, hej, čo som teraz nahral, tak to je jedno a tu va pieseň, ale vyžadujem od nej, aby každá ďalšia slučka, ktorá ide, ako keď, keď sa vynie, aby sa menil tep a menil e, nástrove obsadenie hlasy, tam sú asi šesť hlasí, hej. Sa to všetko stále mení, nie je to taká mantra, ktorá do, do nemoty sa opakuje až do úplného znudenia no ako Gregoriana, keď ide od začiatku všetci celý zbor, spievajú až do konca Ty tam máš aj také, že jeden hlasok, zase šesť Hej, hej, hej A sa, tak. To, sa to mení ano. Aj keď je to jedna veta Ale zase, zase keď... Treba keď som si pozrel tie texty Tak on má to mi mierene na tú Ameriku tých 70-tých rokov hej, 60 až dajme tomu aj neskôr, ale tam bolo to jadro Ale keď si pozrieš ja neviem, nejakého Lao hej tak to, ti, to, to nemusíš vedieť politiku činy, aby uh -huh. si rozumel textu. Hej, to je podľa mňa úplne nadčasová vec, hej. Ja uh -huh. vnímam, že také basne sú dobre, ktoré v každej dobe ti, alebo texty, v každej dobe ti niečo povedia. Uh -huh. Hej, nie, že teraz, ja neviem, niekto je pri moci, a to sú úplne najväčšie namutavky, že niekto si o, začne nejaké meno opakovať, nadávať na ňo, hej. To sú vlastne, keď si zdoberaš, že, že, že Sokrates hovoril, že tí najmenej vedomí ľudia a oni potrebujú povedať, že kto čo urobil, hej? Áno. Ty, ty také texty väčšinou to bývajú. No. Že ti hneď, on ti proste vyloží, ty nemáš, nepotrebuješ ani fantáziu, aby si rozmýšľal, čo tým chcel povedať, lebo on ti to hneď hej. natrie, ale sú textári, básnici, ktorí to v tých obrazoch Popíšu ano. a ty tam koľkokrát nájdeš aj to, čo ten textár ani netušil, že tam dal. To kedysi ešte báci, hej? hej. <laughs> Oni tam hej. našli niečo, čo tam ani nebolo. Hej, ale aj je taká, že, že tam ty to tak robíš, hej? Niekto chcel, aby som vysvetlil minule nejaké svoje obrazy a je to zase ťažké, lebo vlastne ty, keď to dáš do obrazu, ano. tak o, obsiahneš oveľa väčšiu šírku a keď to začneš vysvetľovať na jednom príklade, tak to okrešieš v podstate. A teda dá sa povedať, že ty si prišiel tiež s niečím, čo by sa dalo dať do škatulky, že toto je originál, toto je vyloženie Žiarislav, že niekto si ó, to je Žiarislav, to je jeho štýl. Alebo si tiež napodobenina v tom dobrom slova zmysle, myslím teraz, niekoho iného, kto tu písal pred tebou. Vieš čo, ja som nemal vlastne vzor ani hudobný, ani textový. V podstate, nie, nie, nie že by som to chcel použiť akože že chválu, ale jednoducho nemal som z toho hľadiska, že som bol strašne náročný na, na to, čo... Skratka na to celé, že z môjho hľadiska to nebola úplne len tvorba a to bolo niečo, čo som musel robiť a spraviť, aby, aby som mal dobrý pocit z, z toho, že, že niečo dôležité musím spraviť, hej? Mm. A tým pádom a keď príde do štúdia, tak oni sa spýtajú, že, že, či chcem, aby, ako to znelo, alebo... Nieko... No ja tak chodím. Hovorí, že aké sú podobné skupiny? Ja neviem, aké sú Vieš, podobné skupiny. Prišiel som do štúdia, a teraz, a ako chceš, aby to vyzeralo? Ja som ti doniesol aj pesničku, ktorá Hej. sa mi páči, a skúsme sa k tomuto priblížiť. Hej. Hej. Mal som nejakých svojich obľúbených interpretov, Mekého Žbírku napríklad, dám príklad, Hej. a ten tam má takto na začiatku klavír, potom sa pripoví celá kapela, tak zhruba Hej. takto by sme to mohli ladiť aj tú moju pesničku. Tak... No neviem, lebo nikto nebol v tej koži ako ja, že, že robil tú vec v, v tých dejinách ako robím ja, takže nemôžem mať taký vzor, neže by som nechcel, hmm. ale aké som aj v duchovne hľadal vzor, a keď na konci socializmu a začiatkom vlastne kapitalizmu hej, bol taký veľký prievan a som uvádzal tu ľudí a od Jogi až po Indiánov a hľadal som to duchovno, ktoré by ma oslovil úplne hmm. a nakoniec som musel urobiť tú prácu, že ponoriť sa do duchovné nášho kmeňa hej, do tých vecí a na tomto postaviť veci ale aj v futbe tiež v postate že, že, že v ľudovej, v folk folkloristické sú prúdy, ktoré veľmi rád počúvam. Ale keď začnú spievať o tom, že, ja neviem, že, že, že, že vypie palenku, pobie sa v krčme, zbie, <laughs> niečo zlé sprovie sa vám alebo lebo jeho frajerka. A, to, už je, to už je za čiarou, A vlastne ano. toto ja neviem, ako spievať. Ani, ani, ani fuero, fuero milujem a ju používam. Si myslím, že ináč budem musieť spočítať piesne, kde som natočil fujaru, lebo je ich dosť cesto. Sa obávam, že som asi to fujarista. Áno, tak ako tomto... Robo Grigorov mal saxofón v, skoro v každej skladbe, Aj. tak ty máš fujaru. No, no, a nie je to, ako vôbec to nie je samozrejme, že bežné, ale tie fujarové piesničky spiavajú o tom, že, že preháňaš tie ovce cestu tú dolinu a naháňujú hm. čo žandary a a potom vešajú Valachov za vlasy, alebo vlastne Bača zomrel a dorúbaný je. Hej. A teraz vlastne ja toto nemôžem spievať, lebo no, no. nie je to príbeh, ktorý by som cítil. Ja som, som bojník, ani som sa nikdy neplánoval sta stať <laughs> bojníkom. A <laughs> no, pre niekoho budeš aj tak. <laughs> no, ale o, mňa to zase... Keď normálne oblečený, tak mi pôjde aj ako keby vlastne dlhé vlasy s vrkošmi nosili iba, iba, iba ten Janusek. Ak vôbec nosil, lebo však čo my sme tam vtedy neboli. možnože že z s No a v podstate... <laughs> tak prišiel z toho, ako si ho ne... Áno, však vo filme bol aj v krátkých vlasoch, nebol? No bol, ako... a keď, keď si sa vráti dva roky, tak už aké dlhé vlasy mu Tam už, mohli. To už no, mohli. Ale viem, o čom hovoríš, lebo mne to pripomína tie rôzne festivaly, kde sme my chodili po tých folk a country. A keď som počul Slovensku, hlavne bluegrassovú kapelu mm -hmm. alebo tých trempov, to stále len kotlík, širák, oheň. Ej? A v každej hey. piesni. A to bolo už ako do omrzenia, tá istá téma, Hej. to je katastrofa. No a potom, keď som prišiel vlastne na, na to miestne stanovisko, kde som, hmm? tak teraz 20. neviem koľko rokov a po roku 2000, tak tam som, som choval vlastne aj kozy, ovce, však aj ovce, teraz máme, len mi väčšinu stada vybili dravce, hmm? tak uh, kozy sú vrtkejšie, tak... <laughs> tak tie sa zachovali viac ale, no, no. a v podstate tak aj ten dravec potrebuje niečo, že samozrejme, ale. Nie. zase, tak je to, hej, v prírode to tak je uh, ne, klusovka je najbezpečnejšia tam vlastne pri slintačke ti zomre dajme znamen, dva alebo čtyri kusy zo sto no, tak keď ti z, z, z, de, z desať kusov prežije jeden, dva, ano ja, tak to už je iné. A, to je, to drávce, ano, ano. a vlastne v podstate tam som urobil pesničky na fujare nové ale ne, vtedy som nemal ko, ovce ale kozy tak uh -huh. aj o, o tom toto bolo hej. že pre mňa je dôležité aby som vyspieval to čo skutočne žijem ano. a vtedy prišiel Paolo Bielč Bielčik čo je fujarista z kokavia uh, tam osloval narodininy uh, u mňa ešte v, v, tej, v tej počiatočnej v tom období, keď som sa tam pristahoval, tak uh, on hovorí, že, no, že my to spievame na podiu, také a také veci, ale ty to žiješ a ty spievaš to, čo žiješ. Tak vlastne, uh, mne to vtedy došlo, že, že nie, že by som sa tým chcel hrdiť a ja môj duch nepustí spievať niečo iné. Takže vlastne, ja musím spievať to, čo prežívam. A týmto tie, aj texty sú, dá sa povedať, uh, iné. Ja nemám cieľ preraziť do súhej, kde za bieleho dňa ani dá sa povedať, moju presne skenia postrieť v noci sa To slo... nepustia nikomu. z tábora. takže ja sa nemusím mm -hmm. zaoberať tým, že ako má vyzerať text, ktorý hrá v Roslase. A roslase... dĺžka piesne hlavne, dĺžka lebo piesne, ale... to ty neurobiš, to je ako keby chceli od maliara, že iba takýto malý obrázok nakreslite, ale ten maliar prostste potrebuje, povedzme, ruka rozptýl, a on chce nakresliť veľké plátno. No to nemôžete, lebo to by sme my sem nedali na stenu, to hej, veľa miesta zaberie. Hej, takže som, som, som uzrozumený s tým, že že v podstate je to, ako je, tak ne, nemám tú, no, tú tú snahu nemáš, Nie si oklieštený. No, no, hey. Ty si slobodný v tom smere, že si teda, je holá lúka a ja si tu vytvorím nejaký priestor a nie, že no dajte iba to si dajte nejaký chodníček, iba to si dajte stolík. Proste ty máš slobodu. Vytvoríš si svoj obraz. Hej. No a vlastne v, tých, teda v, v tom období tých 5 rokov, keď som počúval len tak potom sa mi zašal, začali snímať piesne uh -huh. a potom už to šlo húpom. Začal som hrať vlastne na, tú, na tie píšťaly, ktoré som začal vyrábať bubny fujary, teda bytosti v 98, 99 a 2000 boli na to postavené. Niekedy v roku, keď som mal 30 rokov, hej, som začal hrať na husle, na takhle toho filmu, to som videl konec nejakého filmu, akurát som bol u niekoho v, v byte a mal pustené vrchný prchny, vieš a to bolo áno, konec, áno. že on z 30-tých rokov začal hrať na husle. No začal hrať, to bolo to vrzúkanie. Tak, tak ja som mal akurát nejak tak nejako, tak reku, tak on mohol, ja môžem, Hej, to bola aj fikcia, vieš. Áno, však on, ale im tam lepili stovku na čelo. Tak, tak som začal vlastne hrať na husle v podstate a tým pádom som dostal do bytosti sláky. A aj dneska je to tak, ako to je, že používame tie nástroje, ktoré sú už v novoveke, lebo husle u nás prenikli, m, prenikli okolo po 15. storočí tieto slakové nástroje, dosť m, po 15. Takže dovtedy boli bubny pišťali na Slovensku, uh -huh. oni to hovorí, to sú nejaké aj, africké. No nie, tie bubny nie sú africké, ináč nepoužívam vôbec tie, neviem, či sa tu volá Džembe, či ako tie také lievikovité uh -huh. bubny, lebo tie sú lomené a oni majú šialené sú zvuky. Teda nie, nie, nie je dobré s nimi hrať na melodické nástroje alebo harmonické, lebo normálny bubon, akýkoľvek valec, aj vlastne aj metalisti používajú valce, ktoré sú a, tum, a pod tými... Veš, ten bubon ti hrá náraz niekoľko tónov, sú bežných, jak fujara, a pretože je valest. Tak som začal používať tie doby. Vtedy už bola Slovensko plné vlastne tých afrických bubnov, ale uh, v parku chlapci, ktorí si tam pofejčevali, tak vlastne hrali na to. Ale a my sme začali hrať na bubny z dutých stromov, som ich začal vyrábať a urobil robil prvé sústrene v 108 na výrobu a tým pádom skupina bola tak postavená, náš bubeník hral na byciu súpravu, inač v 4-5 skupinách hral, ale vlastne v bytostiach hral len, len, len na doby. ja som potom začal robiť aj tak, že som spravil byciu súpravu, na tomto asi polovica piesnie na bycej súprave, ale z tých dobov a pliešky zo zembucha a také veci som tam dal, aby to malo tie, tie výšky, basy, stredy. Takže ešte zatiaľ nie je taký bubeník, čo by aj naživo chcel hrať na takéto niečo, lebo si to vyžaduje niečo iné ako klasická bytia súprava. Hej. Uh -huh. Ten kopak mám z Javora napríklad. Hej. To len používam asi na koncertoch, na vystúpeniach. Keďže my sme skupina, ktorá je každý odinakial od a pri našej pomerne riedkej pomerne málo vystúpení máme, tak ano. musíme uh, tak nejak to robiť, aby to vyšlo. Tie skúšky sú zriedkavé, takže niekedy prinesím aj novú pieseň, ale keď sa mení tep, nikdy som nenahrával s metronomom, neviem koľko piesní, platní som nahral možno 13 uh, spevaných, toto je asi 13, mám pocit, ale nie som si istý. Mhm. A nikdy som nepoužil metronom, hej. To, lebo, lebo vždy tá pieseň musí mať niečo živé v sebe, takže keď hr, nahrávam sám, že minulú menové sedečko oživajú, teda, keď nierá tam zvieratá pre deti oživajú sa nahralo, sme nahrali základ s bubeníkom a s cymbalistkou a ja som hral na husle a potom sme ešte nejaké dohrávky robili, takže vlastne kým kým vlastne bytosti hore bolo v štúdiu úplne všetci naraz sme nahrali, hej, ako naživo. Na stojaka normálne. Na A normálne, prišli, jak jazzoví hudobníci. A, a, no, no. neboli... Kedysi aj my prišli, mali sme frekvenciu, aby sme čo najviac z toho postíhali a keďže sme boli zladení, tak sa tu postavíte, všetci naraz, ideme. No a v tejto najnovšej veci, čo je 20 piesní, ale som ich rozdelil na 2 CDčka, bo minule bolo 16 piesní, no to už bolo veľa, vožívajú. Uh -huh. A teraz som rozdelil na 2 CDčka a... To prvé je Chvala slnko, to druhé malo byť, uh, malo byť uh, v jednom kole. A v tom prvom sú piesne napríklad viazané k letnému slnovratu a vlastne chystáme ich k tomuto letnému slnovratu, to cd a to druhé malo byť k zimnemu, ale zbierka mala byť iba jedna. Teraz je už isté, viac menej, že na dve cd sa nevyzbiera. Uh -huh. A je možné otázka, či vôbec na jedno? No, vlastne základ je o tom, že ty chystáš album a existuje nejaká zbierka, ktorá prebieha a bude sa končiť kedy? Tá zbierka? No, o týždeň sa skončí. O týždeň. To znamená v piatok 13. <laughs> to znamená 40% tam ešte chyba. Už takže... 60 máte vyzbieraných. No, aj... A ako dlho sa zbiera? No, 6 týždňov. Takže... Už 6 týždňov to beží. No, takže vlastne nie je to veľmi... veľmi... Takže už len týždeň Dobre. zostáva na to, aby tých ďalších 40% no, to je... Ko... Nevyzbiera... Aká, aká zhruba suma? 7 tisíc. 7 tisíc je cel, celok. 7 tisíc, to znamená treba asi 3 tisícky na... Ešte 3 tisícky na... Nie, teraz poviem, že 7 tisíc treba. Ale e, je asi 5, alebo 4 je, 4. 4 je a niečo. A asi 3 tisícky stojí ešte zmastrovanie a všetky tie veci. Jasné, áno, áno. A 3-4. A, a a a potom ešte vydanie a treba. A niečo stojí to vydanie. Mm -hmm. A tých, ja neviem, 10-15 tisíc už som zaplatil za posledné 4 roky, lebo natáčam tak dlho. Jasné. Napríklad piesnek k letnému vratu, točím okolo letného silnovratu, piasne k zimnému predzimným a chromnice som točil len pred Hromnicami, hej. Áno, aby to malo Vždycky som to púšil na hromničnom koncerte, už tá piesnička dávno je hotová a to malo byť na tom zimnom CD-čku. Takže vlastne robím teraz piesnek k tým sviatkom a vtedy sa vnáram do toho sviatku. Mm -hmm. Napríklad hromnice sú ešte tie pôvodné naše hromnice, Hej bo v Ríme boli luperkali, Luper moja hudba je spojená s tým, že ja musím skúmať dejiny musíte mi to tam sedieť. No a sú staré rímske sviatky a sú odvodené lupuzie vlk, hej. Takže vo vlčích kožiach tam robili nejaké obrady. Ale my to nemáme. My to máme viazané jazykoslovne teda koreňoslovne etymologicky k Perunovi, hej, Hromovládne božstvo. Takže to prvé hrmenie má byť niekedy tým koncom zimy. Aj začiatkom jary záleží, kedy tie hromnice boli možno, že trošku neskôr pôvodne, alebo ten, ten uh, dátum druhý, druhého, druhý. juteň, február, je no. viazaný skôr k rímskému počasiu. Vtedy už tam, ta zima končí, už je predjarié, u nás, už dneska tiež je ale ešte pred 50 rokmi nebolo, ešte bola toha zima, druhého druhý. Mm -hmm. Zvykla takže, byť, áno. Takže vlastne, Takže vlastne toto musím poznať a treba keď spomínam tie hromnice tak k tomu počasu sa viaže vec ktorá bola tiež sníva a to je na tomto CD, Nech prší dášť pr Nech prší, prší dážď. A, a, je... a to som si nahral na diktafón a mám tam ešte borku ktorá spievala, to bol pes, ktorých normálne chytal tóny Áno, A v podstate škoda, že ne nežije a že nemohol, nemohol som teraz nahrať aj tú borku v tom štúdiu ano, My sme ju kedysi púšťali u nás Hej, Keby to niekto vedel vytiahnuť, alebo to som mal na diktaf a tá piesem tiež bola sa mi prisnil ten obraz mm -hmm. mi sa prisnilo to video doslova jak je to sucho, jak tá krajina trpí putnici kračajú k horám a tak je to príbeh hej. a časno možno, že bude jasné, že o čom ten príbeh je a v podstate tam, a, tam vlastne, potom som si ráno vlastne rýchlo dopísal tie ďalšie slohy a hneď som to nahral na diktafón, vieš? A potom som použil, že som prišiel do štúdia s tou 10-15 ročnou nahrávkou, keď ešte žila Borka. A on mi to pustil do uší a ja som do toho nahral bubny, najprv, lebo to je tep, Potom som do toho nahral znova gitaru. To prvé, záznam neostal vôbec, len ten rytmus zostal, hej. A stopnica. A potom to húsle a violu bráču, hej, a také tie veci, že pišťali fuera a je to taká piesňa, ktorá nemá pevnú štruktúru, že ide cez, cez veci. Uh -huh. Takže je to tam rôzne, ale keď si sa pýtal ešte na tej obežíva, že ja to teda nepustím k slovu, pozri. Ja som ale tak len rozpráva, spolu, že som letel pod tú cestu, aby som stihol tú deviatu. <laughs> že, že potom sa Si nevyrozprávaný, počiť. Ta perná sila sa mi nabude, vieš, a som sa chystal, aby som nebol unavený no tak nie som... <laughs> <laughs> dobre, ako keby som to mal s teba ťahať, to by bolo horšie. No a keby že sa nevyzbierali tie peniaze, uh -huh. tak možno, že budem musieť zohnať od niekoho peniaze. Uh -huh. Ale v tom prípade nevidí tá CDčka teraz. Yeah. Že aj do, do tej zbierky možno, že keď ja to doložím, aby tie peniaze sa nemuseli automaticky vrácať, lebo ak je postavená zbierka, aj peniaze musia poslať naspäť. Tak dobre, cedečko vyjde, ale nedostanú ho ľudia bežní, iba tí, ktorí si predplatili v tom prípade. Hej. To znamená, na vráti dostanú pamätné CDčku. Ale nie lisované, ale vlastne urobené dobro, do, dobre napálené, hej. To, uh -huh. to, be, to bežne sa... Ne, ale ne, nebude úplne zmastrované teda, ale tak pracovne. Uh -huh. Ale bude tam podpis, bude tam toto, a potom, keď vyjde, dostanú ešte druhé. Hej? To znamená, že je tá možnosť, že to vyjde len pre úzky okruh ľudí, pre tých... ja. Neviem, Limitovaná verzia. Teraz je asi 125 darcov, takže uh -huh. do 200 kusov, hej umedzená verzia a tie piesne ale už sú vonku ja ich mám teda sa povedať no, vy, my vybavené, tu máme tiež ukážky z vybavené toho? tým padom a nemusím už si to nosiť flave, lebo tých piesní máme ešte 30-40 ďalších vieš uh -huh. no slúbili sme ukážku prvú ten nech prší dáš, dáme si že, že aby poslucháč vedel je to stále pracovná verzia a môže sklonne do stredu, tak nemôžeme púšťať dlhé, vieš nebudeme pušťať dlhé, tak to vznie pesnička zatiaľ teda zatiaľ. v pracovnej podobe Sameras con povedí, že nám to aj ten text ešte celkom pasuje do toho. Pýtaš sa teraz, koľko by to stalo? <rý> no. <rý> no. Môj kamarát, ktorý má 300 hektárov a tak si túto pesničku púšťa, keď je tam veľmi sucho a Ano. aby spustil aspoň trošku dážďa. To je, je celkom taký struve. veľmi vhodný text v podstate aj do akejkoľvek diskusnej relácii o polnohospodárstve alebo školstve, zdravotníctve. To by tam aj celkom zapasovalo. Ešte som tam dohral inač violu, takú ponuru. Do tejto sklapy. To tam ešte nie, ale vlastne mm. už to tam je. Dneska, dneska. No ale keby aj povedzme, že vyšlo to v tej povedzme, že limitovanej verzii a úplne nie je zmástrované, zmixované, tak ale ty by si si to odložila, ak by sa časom podarilo niečo ešte nazviť, hej, hej. Aby to napríklad piesnečka... moje knižky sa preložia do španielčiny, ruštiny a tak potom vlastne to, to samozrejme povydá všetko. Jasné, aby to bol presne <laughs> tú úroveň na akú ty myslíš. Hej. Lebo bola by škoda, keby zostali len takéto surové podoby mhm. piesni. Lebo keď si to človek, povedzme, pustí cez CDčko ožívajú, Dodnes ja z neho mám naozaj v dobrom slova zmysle zimomriavky, lebo tam sa stretlo všetko, čo sa asi stretnúť malo, nie? Ožívajú je prvé, prvá nahrávka, na ktorú som mal skutočné peniaze hm. a nemusel som tie pesničky urychlovať. Aj to počuť a, a počuť, po dá sa povedať, ne, ne, nevyvážené trošku, uh -huh. čo na minulých, minulých cedečkách sa stalo. Ja som rád, že tam keď si to pustím, tak vlastne mám pocit, že to je áno, spravené CDčko, a to bolo aj zbierka prvý raz na CDčko. Aj ten obal je úžasný. Ľuďom, ktorí to podporili, a igro stromka robil obal, vďaka tým ľuďom vlastne sme skutočne, že mohli vydať CDčko, ktoré... ktoré, ktoré, ktoré hej, by som... Tie piesne, už By som do toho nešiel, že niečo tam prerabať. Ano. Kým ako na starších počujem hociaké veci, poviem, no tak toto to, tam nie je celkom to. A aký bol ohlas na, tý, na ten album Ožívajú? Taký, že joj, tak toto ma potešilo, že si niekto všimol, alebo napísal o tom niečo. Vieš, čo mi, uh, zvláštne je to, že toto CD, keď som išiel k, uh, do toho štúdia, hovorím zvukarovi, že nie je to cieľ, ale sprav to tak, aby, aby to ne, nikto nemal zámenku, že to nemôže zo zvukových dôvodov pustiť ano. ďakomu v rozhlase. A mal som pocit, že... <laughs> Napríklad Radio Regina, každý deň si spievam, to sme aj zavesili na Fanošikovskú stránku, tak tam to ocenil ten redaktor, že je to ako keby folklór, a vlastne, že to som načasové veci, hej, tak to pustil do folkloristickej relácie. V regíne. A som si predstavoval, že možno, že niečo pustia, lebo aj od redaktorov boli dobré ohlasiť celkom. Vlastne ani zle som nemal. Toto nič, no, na toto však, týdečko, aj to, to by ma prekvapilo, keby Redaktor, bol. ktorý ma nemusí veľmi, tak pozrá sa trošku cez prsty na mňa, ale vlastne povedal, toto je Dobré spravené cd A aj, aj dobrý postmastering sa to volá. Teda. To je to, že bola zbierka, že sme mali peniaze na to, aby sme to mohli tie pesničky tak vydať. Lebo, lebo sú dve, dve hodnoty. Len, len. Naživo, keď hráš niečo, čo tam je aj duch chcel ešte. Ano. A druhá hodnota, dobré nahraté. Zle nahraté je horšie ako naživo a horšie ako dobre nahraté. Ne. Takže to, to, to, toho nechcem ísť. Buď hrať naživo, alebo dobrá nahrávka. A, a vlastne e, v podstate. Ocenil. A vlastne zvláštne bolo to, že keď sa jeden z tých ľudí, ktorý aj bývalý hudobník, ale sa pýtal, že či to bude nas, vr, čo je u nás jediná hlasovacia súčasť, keď už Slavik nebol, vieš, Radio Hlavy. Áno. Radio tak vlastne Ešte aj Soza nejaké také ceny, ktoré udeluje. Tak ale to takým vecem, čo rotujú. Hej. A, a v podstate uh, tam bolo to, že sa pýtal že prečo to nenasadili, že nevie to nájsť v tej hlasovacej súťaži mm -hmm. slovenského Roslasu. No prečo to, to nenasadili? Tak o, odpovedal mu ten redaktor, že preto to ne, ne, ne, nepustili, lebo, lebo to nikde nehrali. Lebo to predtým nepustili. No, áno. To znamená, Ale... že keď to neodvysielali v hlavnom vysielacom čase, <laughs> ani, ani raz do roka, ano tak vlastne to nemôže byť v hlavnom vysielacom ten To nemôže ísť do súťa, že to, hej. Ale to, Takže to nepustili, pretože to nepustili. Uh -huh. hovorím, Nepustia ťa ste... na ihrisko, ale nebudú ťa oceňovať ako s... hráča, lebo si nebol na ihrisko. Potom sa pýtam, že, a prečo ste to nepustili teda? Keď to no, malo, lebo to vlastne... nebolo oceňované. <laughs> ale malo to dobrý ohľad, veš, od redaktora. A, uh -huh. a hovorí, no ani inú dobrú skupinu sme nepustili, treba Strigoniu a Desanu, ktorá hrala v mojej skupine aj ešte uh -huh. na tomto cd -čku. A prečo ste boha aspoň raz do roka nemohli pustiť Strigon? Fá, som, v hlavnom vysielacom čase to. je presne tá istá otázka, hej? No. no takže vlastne uh, je to podľa mňa... Uh, ja sa už k tomu nebudem ďalej vyjadrovať. Hej, je to, je to, ja ja mám, mám od nich reakciu. Už vôbec nerátam s ničím v podstate, ale, ale toto prepač, ja, ja, povieš. Ale, ale táto cd bola spravená, takže dalo sa to pustiť. Aspoň raz. Za, za život, hej, sa to dalo pustiť. Áno, dalo. No. Takže teraz ani nerad, tam ja nebudem nič, akože vôbec je to, dá sa povedať, úplné. Áno, áno. O, Oni to riešia zvyčajne, tak viete, vás nikto nepozná, tak vás nemôžeme zahrať, lenže, lenže to je ten... Z... Na hudba kruch... a bola, bola vlastne e, anketa a 25% poznalo to meno, vieš, poznalo tú hudbu. 25% Zná, len, tých návštevníkov. Znáky. Len ty sa točíš v tom bludnom kruhu, vás nikto nezahrá, lebo vás nikto nepozná, lenže kým ma nezahráte, tak ma nikto nemôže poznať preca. To, to je logické. Ale sú ľudia, ktorých pozná, pozná, že boli v televízii, boli v show a tak, a prídu na koncert uh, a ne, neprídu im ľudia. Víš nám, <laughs> nám tí ľudia nejaké vždy prídu, vieš. Takže hm? v podstate z tohto hľadiska sťažovať, lebo máme veľa, Máme poslucháčov, ktorí prídu. Hej? A niektorí prídu cez, cez celé Slovensko, prezestujú, pre pre pre alebo aj z Čech prídu. Ano. Je to také narážanie stále hmm. do steny, asi zrejme. Ale tak vlastne už sa tým nebudem zaoberať. Ne? Tak čo nemôžeš ovplyvniť, tak Nie. netreba riešiť. Asi. No, to sú také veci. Však dobre, keby to hodnotili, že tie predchádzajúce albumy nemali takú kvalitu, tak asi nebude mať ani tento, tak si to ani nepustia, ale keď si to pustili a zistili, že to je, má to úroveň, tak potom naozaj je zaražajúce, že sa to nikde poslucháčom nemôže dostať. No, ono je to tak, že v podstate naozaj, keď ro, ja pracujem na, na tej pôvodnej duchovnej kultúre, hej, uh -huh. No tak to je pre niektorých problém, hej, ťažkosť. Keby, keby si vlastne bol svetovaný a grcal zo schodov ako hudobník, tak to sa v pohode to môžeš. Ale vlastne zaoberať sa duchovným hudkovo, tak to ani nie. Ešte keď sa takým väčšinovým, no tak to tiež môžeš, to aj ťa pustia na Vianoce koledy. Ale keď sa zaoberáš akože týmto, hej, prírodným, mm. tak to nemá akože, to Jednak sa proti tebe postavia, da sa podati biblickí konzervatívci. no a jednak sa proti tomu prosteva ešte aj liberáli, vlastne to sú také nožnice z dvoch strán, že ti to štíká, hej, a my sme, my sme pri tom, že akože toto je niečo, čo má nejakú tradíciu, je to tiež z istého hľadiska konzervatívne a z istého liberálne, lebo však je to tvorba, a je tam, sú tam dávne korene, ale skladka je to tak na Slovensku, keby si bol indián, tak nikto nezaoberá sa tým, že ako indián, ešte robíš to indianske duchovno asi si hudobný. Tam to nie je ťažkosť. Ale keď si Sloven, tak to je veľká ťažkosť. Viem zhruba, o čom hovoríš. Ja pošlem niekde pesničku. Oni neriešia, čo je v tej skladbe, ale toto to, to logo, ktoré je za mnou na stene, Hej. to riešia. Ale, A hoci to nemá s tou muzikou, nič spoločné. Ja nič z to nemá s tou muzikou spoločné. A už mi nepíšu. Už mi neodpíšu, už nereagujú chrobák. robák. Toto je reakcia na moju hudbu napríklad. Ja to vnímam trošku časovo v postaci. Tak teraz je to tak. No. A napíšte mi, že to je zlá pesnička, že je falošná, <laughs> alebo čo. Ja s tým nemám problém. Napíšte to takto. Ale neriešte to, že nejaký host v tomto médiu niečo povedal. To nie je moja myšlienka. No. A takto... Ty máš zase obdobne iné problémy. Takého, však aj Sveťo Hamaliar mal problém, keď jeho pesničku riešili o tom, že ráno vychádza slnko a oni to komentovali slovami, že je z toho cítiť, že on tomu fanaticky verí, že čo spieva. Ale hey, veď, ja musím, ale musím nikto, veriť. Dylanovi nikto nevytkne, že verí tomu, čo spieva. <laughs> <aj>. Ale <laughs> veď o tom toto je. Ty musíš spevákovi uveriť, Jasne. že keď spieva o láske k žene, že on vlastne tu ženu naozaj ľúbi. Vieš, čo je kult predajnosti. Takže vlastne to, že, že, že ty niečo predávaš a že predal toľko a toľko, no tak to je hodnota. No tak to ľudia majú taký v v tej väčšine asi ne netreba rátať, že, duch, že duchovnú poctivosť bude mať väčšina ľudí Nebude mať. V podstate málo kto to, to, tak je ochotný do toho vraziť svoju aj česť aj silu Áno. aj peniaze a zostať chudobný len preto by si robil zober si krila tiež spúšťali hej kedy v 90. No, už rokoch. už teraz radšej nie <laughs> už teraz znova nie. A to ešte môžu byť bývať že tu žiaľ nie je lebo on by im ešte naložil a oni to riešia aj cest tie aj naložil ináč on stále no. by nakladal ale oni to riešia aj cez tie čísla na týchto sieťach a niekedy vieme, že sa to aj umelo dá upraviť to číslo. Až tak jasne. No, takže to niektorí znižujú, niektorí navyšujú, ale to je ich problém. My teraz prechádzame tvojou aktuálnou tvorbou a dá sa povedať, že pustím si a ešte než zaspievaš, že, že viem, že to, to je Žiaryslahu? Máš tam také originálne prvky? Alebo len postupy zachovávaš z tých predchádzajúcich... No všetky sú, všetky sú nové piesne. Je tam jedna piesen, ktorá je trávnica, to je Pavoja, a ano. tá je spravená v tepe. Ja som mal stále tú predstavu, že, že som niekde ešte na Silnovrate, okolo roku tisíc, hej, keď bola podľa vedcov vlastne ten návrat povodného, aj duchovna. A potom sa to zase preklopilo nejaký, ale vlastne tá hudba ešte celé storoče držala a si predstavujem, jak boli tie sviatky, silnovraty, ľudia ešte mali bubny ešte neboli vôbec slaky, ktoré by ich vytlačovali. Mali bubny, píšťali trombity a fujary. a v postate a, a vlastne pričom Fujara nie je len otázkovaláskej kolonizácie, lebo sme našli zmenku už v 19. storočí, že okolo metera pol dlhá píšťala, aj bola už tedy, uh -huh. alebo cez metera pol dve zíra, to je arabský zdroj a dve siahy a v podstate malo to... No, vidíš? Má to tep? Áno, má. A je tam to ťahavé. A tie ženské spievajú úžasne. Inak. Tak to je jeden z ľudovej, ale má tep. A zobral som devčata, ktoré... A tie devčance sú krásne. majú radi folklor, <laughs> A majú rádi aj túto hudbu. No však popočúvajme zase trošku. Môžem toho? No povedz, že mi povedz. Lebo aj tak, toto už teraz je prespievané trochu, teda naspievané, na toto sú moje prvotné hlasy. Ale no, toto sú ešte stále súrové nahrávky. Hej, hej, a no. sú tam braťa Tesakovci z Pohronskej Polhori, horeronci, ktoré majú tie, že, že, že spievajú tie, tie piesne také mm -hmm. chlapské. Toto, toto som chcel, Počkaj. A to pusti. Počkaj. No. tie nádherné toto. Ako dlho ste sa v tom štúdiu zdržali napríklad pri týchto spevoch? Vieš čo, toto sme spievali dva, tuším, dva razy sme boli Na druhý krát to dali, devčatá? No, toto sme cvičili v Záježovej. Uh -huh. Lebo a môj hlas je tam len ako voditko, ano. aby sa tie to... Na, naučili v tom tepe, lebo uh -huh. to nie je celkom ľahké. A nie, nie je to úplne pravidelný tep zase. Uh -huh. Je tam do 6 čtvrťového vložené sú také dvojky. Takže to treba si napočúvať. Aby sa tu mohli napočúvať, tak som tam naspieval svoj hlas, ktorý tam ešte je. Ano. Možno, že v konečnej verzii už v ženskej Ten všem, hlboký to ne, nebude si tý, možno. Uvidíme, čo ešte... No, no. zvukár, lebo jediného, jediného spolupracovníka odborného je zvukár, v podstate ešte by mal byť producent tak, a tak ďalej, ale neviem, z čoho by sa to zaplatilo. Mm. Len podstate, keď to točíš na štyroch miestach, tak máš štyroch zvukárov. No ne? ale konečný je iba jeden, čo má tak čo by tu konečnú podobu, uh -huh. že toho, toto a niektorých hlas sa vôbec nemusí dať, vieš. A dievčatá to, tri razy sme, najmenej tri razy sme boli v Zaježovej. Koľko tam je tých devčeniec? No jedna je, tam je, tam je Katka Krnačová, je tam uh, Slava, Bronislava. Potom uh, uh, ešte uh, keď som v, uh, robil dohrávky s Bogdanom a, a a Veleslavom, tak Veleslav hovorí, že moja žena Monika, že ona by tiež nemohla naspievať, tak som oslovil Moniku, tak mm -hmm. Monika je tam, ona viedla v foklorní súbor nejaký detský v, mm -hmm. na južnú Slovensku. A v podstate pri Beľce teraz bývajú a ešte je tam Eliška tak sú tam 4 he, divice tam. hej, 4 uh -huh. ženy a to pritom v tej minulej nahrávke čo je staré časy dobre, tak tam bola Katka v tom zbore a mala ešte tri, ktoré učila ona spievať, ale teraz sme už vybrali ľudí, ktorí majú tú folklórnu farbu Áno. teda hlavne Katka, Monika a, a Slava majú tú farbu ono to počuť na tom výraze. A sú tam vlastne viac hlasí. Takže my sme to cvičili tri alebo štyri dní. No, večer skôr ako dní, hej. a Niektoré z nich mali deti, takže vlastne to bolo také tie, že mm. do vtedy sa môže. Áno. A chvala spoločnosti, ktorá nám vlastne uh, umožnila tam cvičiť uh, v, tom, uh, v tej miestnosti komunitnej a Raz, dva razy hej. a potom to boli v nejakom súkromnom dome a tak ďalej, sme to polepili sme to na, nacvedčili devčatá mali hrôzu so, slnkom moje slnko, ja som písal partitúry totiž po nociach uh -huh. ja cez ním gazdujem a v noci som ešte robil noty, lebo vedel som, že sú folkloristky ale nakoniec oni noty ja nechceli vidieť a tak, takže to, to, to je také šialené partitúra, trojfarebná hej, aby každý hlas bol niekde No a keď to videli, že to Slnko, slnko má asi to sa 18 párov vlastne tých, tých vied, hej? Koľko, a stále sa to vyvíja a stále je ten hlas iný. On sa to nezdá na počutie možno. Uh -huh. Ale keď to videli, tú zložitosť tej piesne, tak už som videl, že, to, že je to na krajičku a že uvažujú, či to vôbec robiť. <laughs> tak som musel tak uh, masaker také ano. jednoduchšie veci ako po voju poznali tak to bolo jednoduchšie A tiež sme museli cvičiť tep, vieš toto je to s, nikto ako, ne, nestretol som sa nikde vo svete vidíš No to už je ta pesnička, no, ale zase dáme trošku aj tak nemôžem nechať bez, bez slova, lebo nemôže sa púšťať celkom pesnička predvidená, hej? Jasné, však nedávame celé verzi, aj, aj, len jasne. také kúsky a pod my do toho ešte navyše aj ano. rozprávame a, tak... a, a ona má môžeme rozprávať? Jasné, hovor si až nebude ten vývoj aj rytmicky stále je? Ono, hovor, koľko potrebujúš? S... A <sík> už som mal aj takú rádcu, keď som prišiel a som odpovedal redaktorke tri razy jednoslovne, tak už by som videl, aké sa zdvihlo obočia, a začala byť taká zúfala. <sík> no to vtedy sa spotí redaktor, keď... A väčšinou že áno. <sík> to je tragédia. A... Alebo že áno aj. <sík> a dokonca ani dve slova naraz. Tak Môžem... potom som jej to tak tam nasypal. Hej. Takže Svičili, svičili sme to a nakoniec tie partitúry som ešte v štúdiu upravil a hovoril, nebojte sa, devčatá, spravím to jednoducho. Prišiel som, predspieval, zaspieval jej tú slohu. Lebo oni sú naučené nena noty, mm -hmm. však ani ja som sa noty naučil až dodatočne, ako no, no. tieto všetky veci a teoretické, ale uh, sú zvyknuté na... Na, na to, že spočutia to spievajú a, a napríklad česakovci, čo sú muský zbor, ten dneska nemôžete počuť tak tam je jeden hodil tak krásny hlas, ho, trošku rytmicky to zľudoveľ zludo, mm -hmm. ale taký hlas, čo som ani nemal tam zaznamenaný lebo som sa neodvážil že až toto to bol taký koncovkový hlas uh, kde, kde je ten zase zvýšený nielen 4. a ešte aj 5, tón no, a je to iné a toto som zobral ľudí z ľudovej hudby aj chlapov aj ženy aby tam bol ten raz lebo môžeš to učiť ale tu farbu keď nemáš vycvičenú rokmi vieš tu farbu hlasu no popočujeme aj kusok tu je to devčance alebo no, to ma baví normálne <laughs> nič proti tvojmu tak, spievaniu, Žarislav, ale neboli by lepšie len dievčata? Tam je teraz Môžský zbor plus Jasné, do opakovačky a ten môj spev je zase iba to, že aby sa tie dievčata tu naučili, ano. ja som to musel najprv celé naspievať. Ale myslím či... celé cd že by tam boli iba dievčata. Ja, tak, je, tak vlastne sú také zbory ako Marina a tam sú len dievčata, tak to môžete ísť na koncert Mariny. To sú trávnice, alebo, alebo trnky, hej, z Hore Hronia, to sú len ženy. <laughs> to by bol iný projekt mi sa tie veci potom... páčia yes? Aj, no. len ako... no, ale zase treba to dávkovať nie naraz všetko len dievčatá no. v tomto je muský zbor a to, mm -hmm. to je vlastne také, že tí ľudia majú, majú možnosť počuť ako to je, keď to ešte nie je dokončené a aké to bude keď to bude dokončené Hej. v starej dobe, keď som mal trochu peniazy na to, aby som zaplatil to štúdio s odretými ušami a spal som tam medzi bubnami, lebo som nemal na, na <laughs> nosľach. Ale to normálne väčšinou noci som aj... T... aj v, pri tomto nahrávaní som spal vlastne v štúdiu no? neraz. Niekedy u gazdov, čo boli okolo, a niekedy som ma nestihol odísť a prísť, vieš, lebo to nebolo hneď po ruke. Áno alebo Gazdovská obrada mi ponúkla že mám kopec priateľov hospodárov, kde, kde niekde v podkroví môžeme <laughs> <laughs> tak aj unaspatke nahrávaš prespávaš občas na láške na madracka. He, no. Čekaj na posady. No. To je tak no aj ja odtiaľ to ideme ešte do Trnavy a potom ešte uh, robiť dohrávku to Gaidu, gujdu ale možno aj nejaký bubon ešte do jednej časti jednej piesne. Mm. To sú také drobnosti, ale tam tvoré hrnský tep chcem ako ten dvojak. A v tom štúdiu, kde som pre to natáčal, tak na to nebolo čas. <kým> Takže chcem to spraviť v hm. Tak, aby som bol z ňovoj a spokojný. A uh, už ti vede v malom či vo veľkom naklade. To už... Je, ako, je, je, je to zachované tým pádom, hej. Tak. Dobre, zase si porovnámem s tým, čo si natočil na album. Ožívajú, dáme si predstavočku uh, Polvara, Môže byť? Áno. za pohnú, renávajú všetko, aj matku zabrodnú a neznajú ich vedkov. Už ich je tak veľa, muž im nemiera, majú moc aj deľano na deň, umiera, O povar píde to mu у dzieci а ровня на них Že si je to rodné, vraj to něhodné, majú truby no aj tak jim to se, oh, oh, oh, oní Pesničky. V kalendári máme dve šestky, v štúdiu slobodného vysielača neskromne povedané dve jednotky, oproti mne Žiarislav. Toho 6.6. sa riešili rôzne veci, patent na elektrickú žehličku ešte v 19. storočí, bolo tu vylodenie v Normandii spojencov v roku 1944. Pred 60. rokmi to bol tiež album, hudobný nosič s názvom Satisfaction. Kapela Rolling Stones vydala svoju najznámejšiu skladbu v tomto čase. No a keď už tu boli spomínaní tí indiáni, tak je tomu 10 rokov, čo zomrel Pierre Brice v tento deň, Jadislav. On bol trošku francúz, ne? Trošku. <laughs> Bol aj barón. Ale hral Vinetu aj. A hral Vinetu áno. Aj, v Amerike indiáni vôbec nepoznajú Vinetu a to je zaujímavé. Keď som sa s nimi rozprával, nikto o tom nič nevedel. Aby boli nadšení, že ich ľudia majú radi. Lebo to si pamätám z kina, vyšli tí lupiči na tú zautočiť, to bol tuším poklad na Striebornom jazere a potom ukázali tých indiánov, ako prichádzajú zachrániť to, že už ich naši! No, tak tak takto sa to niekedy riešilo. No, Večina indianov boli Srby, ano, v filmoch keďže to bolo tam dole, na tých jazerách krásnych, Gojkovi natáčaných. Tič, no. Gojko, ten sa tam, duším, tiež objavil v nejakej tej vinetu ale on mal samostatné, mám pocit, mm -hmm. skôr. A tiež to nejako v tomto čase vychádza tie narodeniny. No, ale ty tiež perá nosíš občas. Tak na klobuku to horlie na Goralskom, hej, mm -hmm. to je také tradičné. Áno. Orlie Pejerko bol tiež inak úžasný film s Ivanom Rajniakom. Duším, Ivan Mistrik tam hral O, v Tatrách sa pohybovali a skúmali na stanici. Kam by sme išli? Vieš čo, poďme do Prahy. Nie, tam je veľa asfaltu, je strašne teplo. Poďme niekam inam a potom vieš čo, ja, ja, ja mám nápad. Kam poďme. poďme do Krčmy. Tak toto na Slovensku. zvyčajne dopadne. Že dobrý nápad máš. Aj ušetríme na listku. A aj si vypijeme. No. Dole takú. Príšam ku mne jeden Čech, vieš, a... Hovorí, no, že, že kde si bol? No tak, uh, byl som v Tatrách a uh, chcel som jeť do nejakej doliny, hej? Na nejakú horskej úplne hore, niekde na kopci, a, na, na a, štíte, a, chatu nejakú. A prišiel dole, takú do kľúčmi a... Už sa nepohol. Že, jak sa dostanú uh, tam uh, a teraz povedal, že kde? Ano. A ten chlap na ňoho pozrel a hovorí, vy tam nechoďte. <laughs> Už bolo na ňom jasné, že to nedá, no? Ne, alebo akéže, vieš, tam je aj veľa Čechov zafúkaných v tých tetrach, mm -hmm. pri rôznych počasiach, nejaký minister tam vlastne zahynul, takže oni, keď videli turistu v sandáloch také. <lý> Boja, ja som ja raz to, videl na Solisko tam nešiel, radši, no. žena v lodičkách, až takých šteklohriadných, no. a ona si ti trúfla na Solisko, to je neuveriteľné. Ale tento mu. môj bol veľmi odelný, akože ten priateľ, <lý> on, on tam. On to nakoniec dolal. A ty a turistika, chodíš vôbec na turistiku, alebo máš toho dosť doma? No, od odkedy bývam v forách, tak vlastne chodím menej na iné turistiky. Uh -huh. A... No, vlastne to je dosť výstižné. A návštevníci u teba, keď sa zastavia, chodia takí, čo s tebou majú nejakú skúsenosť, alebo prichádzajú takí a teraz sa na teba pozerajú, že a toto je taký skanzeník, tak si to tu pozrieme. Hm. Hej, tak vlastne keď sme mali tábory, treba zvedomecky, tak sme vždy išli na, na jeden deň, niekedy aj na noc, na vrchy, poz, tak prejsť. Hm. Niekedy sme zobrali nejakého konia, alebo konia, a niekedy bez. Takže, no, no. Vlastne, tematicky by som povedal, že k tejto téme je Jak sa hora, jak sa hora smeje, pesnička. Uh -huh. A to je ináč uh, nápev som našiel uh, na dvoch miestach. Na Hore Hroni a u Goralovu. A je to trávnica povodne tiež. A tiež je rytmizovaná, lebo som mal, Máš tam aj bici? 15 rokov, keď som tie, cítil niektoré tie veci v, v tých tepoch. Uh -huh. Dáme kusok ukážky... hlasy, obidva tvoje? Tom, hej. Hm? Zjadlo, o chvíľu budú ženy, tak to ťa bude zaujímať. Ja. A... To je dobré, že to nedáte bez divča. Toto, toto hráme ako rozohrávku na koncertoch. Áno. Že... S bubnom a s piešťalami. Na zahrievanie. A niektorým sa to páči. Text je iný ako v tých ľudovkách, však jedna je gorálska v nárečí a jedna je hororonská s iným textom zase. Uh -huh keď mi tu v útorok sedel Janek Ledecký, tak sme sa bavili aj o kapele Žentour a oni to robili tak, že vydávali albumy sedem, ale to bolo o tom, že každé párne číslo bola anglická mutácia. Vieš mm. si predstaviť svoje pesničky v angličtine, takéto? Ja viem, že rozpočet máš horko, ťažko na slovenské, ale že by si to vydal, povedzme, aby to išlo aj za hranice slovenská. Do... Zornička dokonca preložila uh, niektoré piesne uh, do, do Rímov. Teda, lebo môže byť preklad, ako keď pozrieš na karaoke, hej, a mm. môže byť preklad, ako básnicky, tak ona spravila všetko je dar. Only the gift. A v podstate tom... no, no, ja no, to... No, all the gift. Až som to skúšal naspievať, tá, nie, nie naspievať zaspievať sa. Či by si si vedel predstaviť aspoň ke, keby, Keď som bol niečo. v Amerike, uh -huh. tak ste som si to nacvičil, tú pesničku, lebo som v mal... No, hej, ale ne, nemôžem povedať, že tak, že by som ju mohol nahrať. Jasné. Lebo oh, ja mám celkom dobrú tú, akože ten sluch na, na tie zvuky, ale nie som tak dobrý, že by som si pamätal všetky tie slova. Hej. Ale v zásade, tam by to malo zmysel. Na Slovensku to zmysel, nemá na čo do, do angličtiny. tam práve na vývoz som myslel, že aby piesne napríklad mohli spoznávať aj niekde v Austrálii, aj keď aj v tejto verzii, veď my keď mm. počúvame nejaké škótske, tak oni nám to tiež nespievajú po slovenskej. Ináč, že v tejto verzii, teraz je zvláštne, že teraz je, uh, už existuje štýl, ktorý to má legalizované, tie národné jazyky, to je World Music. A síce sa tam... Mám pocit, že na Slovensku tak to trošku ideologicky podchytilo mm. ten World Music, že to tam ako je, sa na schvál gulašuje. My veľmi ideológiu tlačíme do všetkého. Sa to, na sa to príliš gulašuje, mám pocit. A vlastne, mm. že to je také, že, že sa to ako keby vyžaduje trošku. Ale, ale vlastne do tohto súdka to vlastne patrí. A v postate a, a tým pádom, a, to mi hovoril aj Robo Grigorov, že, že tá hudba kľudne môže ísť, že na svete, neviem, technická World Music grady hmm. a im keď sa to peď zapáči, tak to môžu hrať v postatech... Aj to môžu zahrať. Hej, hej, oni, oni práve, že nemajú problém s tým, že to sú národné jazyky. No. Tento štiel jestvuje a zase to uh, treba upraviť tak, aby to bolo straviteľné pre tie World Music rozhlasi, mm -hmm. ale myslím nie, že, že, že tam naspievať niečo iné, ale, ale vlastne to technické parametre sú to čisté zvukárska záležitosť, bežný človek to nerozozná, a robo keď si to pustí, povie, a to nemáš dobré, to to jednak na Slovensku, že tu nerozumieť to slovo, že to má byť tak, aby každé slovo bolo rozumieť. A druhá vec, že, uh, že dajme tomu uh, nejaké frekvencie. No, Vieš, ale... Že niekde S povieš a keď povieš S, tak pri nejakých frekvenciách ti to zapíska trošku. Uh -huh. No a to je zvukárska chyba, vyslovene to sa ti naživo tak nedeje bežne. Ale... A ani Ja som si ani nevšimol to ako chybu, ale on s tými ušami vycibrenými si to všimol. Takže to je potom otázka toho, že áno, tak ta hudba môže ísť zvonku, tak podľa mňa ju skôr pustia niekde inde, ako na Slovensku. No, no, a, pomaly už áno. A, a určite v Čechách som v, v, bol v Roslase, ktorý v tej dobe mal vlastne World Music. A... a Ne, nebol to slobodný vysílač, nebol, bol to iný, iný ale <laughs> také rozhlasť. Ale tak Mala našťastie sú aj iné, áno. Takže si myslím, že vonku to môže byť. Nemám nejakú takú útkvelú predstavu, že by to muselo byť. Uh -huh. Ale už keď to robím, tak stál by som to tak spraviť, aj na to bola tá zbierka, že to naozaj môže výjsť aj, aj niekde, pustiť si to, ne, neviem, v Austrálii, keď hovoríš, tak aj v tej v A no. dneska ešte je to, že... Vieš, ako by to muselo byť mať podporu vlastne hospodárskú, aby to mohlo výjsť v Angličtine. Vieš, keď máme čo robiť, aby sme to vôbec vydali v Slovensku? No veď hovorím, že to by pri veľkej fantázii človek nad tým takto premýšľal. Potom ešte jeden termín si tam spomenul, to karaoke. Bratia nedviedovci urobili svojho času taký projekt, že nahrali platňu. Oni tam nahrali len gitary svojich známych pesničiek pre poslucháčov, dali tam texty a spievajte si Nedvedov s našim sprievodom gitarovým, gitarovým hey. že, že asi si, neviem, predstaviť možno moment, že tvoje skladby len čisto muzikanti, bez dievčaniec, bez teba, mm. toto by asi tiež mohlo byť pre niekoho zaujímavé, že by si vydal taky, takúto verziu. Tak možno, ale Nedvedovci sú, predsa len, vieš, v Čechách máš radio, kde púšťajú Country Folk. Áno, áno. Samson má svoje radio. Že, že my tu nemáme niečo, čo by púšťalo toto, vieš. Takže vlastne... No, oni zľudovali svojím spôsobom. Ale aj, to oni sú, poviem. No, ja ale, vieš, to zase len fantazírujem, že Hej. máš toľko peňazí, že si môžeš dovoliť vydať jednak základnú verziu albumu, povedzme tú vývoznú verziu albumu a potom ešte karaoke. Ja viem, že sa to nestane, ale keby, keby bolo keby, že či by si si vedel predstaviť aj takto, že poslucháčovi ponúkujú, že čo, však by... spievajte moje piesne tak sami napríklad. Vedel by som si predstaviť, však sú aj také ty... Tí... Ale to by muselo byť nejak tak, vieš, akože sú agentúry, ktoré ponúkajú koncerty, tak nedvedovci, alebo keď si spomenul Nohavicu, a tak to vše, oni sú cez agentúry ponúkaní. Takže vlastne e, má to väčší hlas potom tá pieseň. Ja som nikdy nebol proti tomu, že by nás nejaká agentúra, da sa povedať, ponúkla e, na koncerty a na festivaly, však tých festivalov je zaplava od mestských po jarmočné až po vlastne e, folkloristické, ktoré mali aj večer, kde púšťali kedy si družinu a takéto tie veci Áno. križenecké, hej. A pritom máme aj vlastne hrajlist, ktorý je zameraný na pôvodné piesne ľudové, lebo ja som v tom období v Narane sa si pozapisoval aj piesne, ktoré sú, dá sa povedať, s prírodnom duchovne prirodzené v slovenskom folklóre, hej. Sú to často piesne, ktoré majú aj pijanské slohy, a, alebo frajerkárske a potom ľudia na festival si zákonite vyberú hadaj, ktoré je No tie, ktoré sa spievajú dobre ako pri vinku a hej, tak. No, no takže vlastne no. potom tie z prirodného duchovná, ako to bol príklad Hory moje hory, alebo na čo sami na čo, hej. To som aj nahral, ale nevyšlo to na žiadnu CDčku. Mm. Vieš, tam si spomímal možno, že to dám na, na najbližšom. A, a v postate i, je to sami zdať, hej. Človek horám sa to vola. Takže keby sme možno, že mali takú agentúru, že by to ponúkla, tak aj ten hlas tých piesní by bol väčší, tým pádom by sa niečo vrátilo z toho, čo vložíš do nahrávania. Áno. Lebo dnes je to tak, že keď nahrávaš, uh, niekedy si mal CDčka, ktoré počúvalo väčšina ľudí, hej, CDčka. Teraz už nemajú prehrávače. Na a teraz už mali. nemajú ani prehrávače, tak um. povedať, však to je vlastnejšie, nemusíš lysovať CDčko. to, to, to služby. CDčka a jeho vydanie tvorí tak... Uh, možno desatinu tých nákladov ako to celé. Uh -huh. hej, to znamená, 9 desatín tvorí to nahrávanie. Áno. A ty, keď nevydaš to CD, len to dáš na internet, no tak prakticky musíš mať od tie peniaze na to nahrávanie. Sponzora potrebuješ na to, aby si to pustil len tak No ľuďom. a na to je producent u ubežných ľudí. Hej. Uh -huh. Ja producenta som nikdy nemal, takže uh -huh. v podstate... Uh a, a o ktorý sa stará o to, že to bude mať cieľovú skupinu, ktorú, ja neviem, ako už to dá on, dohaduje radia. Áno, áno, áno. Takže uh, to je zabehaný chod, však to je vlastne hospodárske odvetvie, hudba, ano. a čo, čo, koľko peňazí sa vyvezie do... Je ako... to taká malá firma, takže potrebuješ, aby tam bolo takéto no. oddelenie, takéto oddelenie, aby to proste... Uh, tie, nie, že na obohatenie sa, ale na fungovanie viac menej hej. to potrebuješ ty no takže vlastne, keď sa to CD-čko nevydá, tak prakticky je to hlboko stratové, lebo to, že ti to... Je to aj na sieti, môžeš si to pustiť niekde, nejak sa volajú Spoty a také tie veci. Áno, áno, Spotify. Ale vlastne tam... To sú také halírie, hej, čo ti prídu A zase... Teda, pri tomto našo, našej hudbe to ne, ne, nevydané vydanie, takže musíš do toho vraziť ja som to do toho vrazil 4 roky do tých 20 piesní postupného nahrávania prespávania v štúdiách ciestí a tak niečo čo už vôbec sa ti nerata, ale vlastne ja za to nemôžem že na Slovensku je jedno také štúdio, čo mi vyhovuje ale plne na to celé lebo tam sú tie dajme tomu aj akustické nástroje, aj trpezlivosť na to, hej, potrebuješ mať, akože nie je spraviť tú pesničku a už, neviem čo. Takže, aj ten zvukarý náš to ocenuje, on sa čuduje, že, že taká hudba, že väčšina ľudí sa s tým ešte nestretlo, mm -hmm. že to by sa určite mali stretnúť, ale to, to je tak, no, a on je tiež údomník, hej, paradoxne, že spieval v kostolnom zbore kedy si, vieš, bude hral, Takže vlastne, ale je to to, že, že to vníma. Takže vlastne je to toho vrazené obrovské množstvo sily a vlastne už je dozviela peňazí v tejto chvíli. A tá zbierka je vlastne len na tie konečné úpravy a vydanie. Hej, to mi žiac už z toho nedostaneš. Uh -huh. A keď sa to vydá, tak sa ti v dnešnej dobe niečo predá, ale to sa zďaleka nedosiahne tie vynaložené prosliedky. Takže tak sa na to... Ano, sa ľudia, a... ľudia sa chcú dostať k muzike, že čo najmenej peniazy, aby na to ano. vynaložili. Hej, a ľudia ano. vlastne tú kultúru, oni sú schopní sa hádať, či je ministerka dobrá, alebo zlá, do tých, hej. Ano. A kto dostal, aké dotácie, teraz sa budú hádať, a týmto trevá čas. No, počujete, priateľia, však zabudnete na to. Sústredte sa na to, čo je uh -huh. a keď, keď si každý podporí svoju kultúru, tak nebudeš čakať, že ťa podporí ministerstvo. Hej. Ja nepíšem žiadne tie vlastne veci. Ja som dal na 500 eur, mi dali a musel som splniť také veci, žiliaké, že som skoro sa zbláznil z toho, že to asi bude musieť aj vrátiť. sme hovorili, to bolo na zvieratá, že tá ministerka sa stiažovala, že, že hodobníci, bola korona, bol zákaz koncertovania že si neberú, tak vlastne som nejaký papier vtedy, alebo do počítača niečo sme vypísali. A niečo aj bolo na tú podporu detských piesní, a, ale v podstate nie, nie je to môj postup. Hej. Môj mm. postup bežný je ten, že vtedy to bolo iné vlastne. Niekto žiadal, a, aby som si napísal grant. Hej. No a toto to je, že, že si tam vytaný. Uh -huh. nie mne osobne, ale všeobecne takto hej, a tak som to spravil lebo my volali ľudia, že by sme to spravili hej, tak, ale zase nebudem tam sa starať o to, kto kedy vypísal granty a tam žobroniť v podstate keď ano. chcete kultúru, treba sa naučiť si ju podporiť, podľa mňa by bolo než najlepšie, keby sa vôbec kultúra nepodporovala a ľudia by rovno dávali, si zvolili, že komu dajú zo svojich daní na tú kultúru hej, alebo tak nejako, uh -huh. aj v duchovnej, aj v kultúre že by, že by si každý vyčlenil to na čo on chce ako, aby, alebo to, že to niekto prerozdeluje tak ťa ti hneď polovica prosvedkov stratí, hej. No jasné. Lebo ty si zaplačíš do daní mm -hmm. aj tú kultúru, aj ten futbal, aj, aj to cerkev, hej. A potom ti to niekto prerozdeluje, mm -hmm. tak tam samozrejme tí uradníci musia z niečoho žiť a nemajú až také malé platy hej? A v podstate, ani nezavedím nezavidíme, lebo tá prav, prav, práca ani nie je vďačná. To ťa vždycky nejaká strana ostreluje, rastá, rastá, podľa toho, kto vyhrá voľby, však to je no, no. vždy nejaká. Takže to nie je veľmi vďašná vec. Ale potom sa ti čas z toho stratí v podstate, potom to príde viacej lobbystom ako tým postivejším. A tak to je. Hej. No ale keby sa ľudia naučili, že sami si podporia svoju kultúru, Sami si podporia svoj šport, sami si podporia svoj festival. Však ja, ja keď, ja keď to je, že festival ne, ľudový ne, nehral, lebo ne, nemal podporu, že vlastne ľudového hudba sa jej najviac darilo, keď nemal žiadnu podporu, hej. Ale ľudia by sa museli naučiť, že si to musia držať. Ano. A nespolíhať sa na štát. No. A to isté vlastne. No takže vlastne, keď je zbierka teraz... Je, ešte týždeň, tak ľudia tu môžu, ne, neviem, pozriem sa, koľko chýba, podporiť alebo nepodporiť. Podľa správnosti sa to všetko bude vrácať, keď sa to nedosiahne. To znamená, a, a, a, a, ak tam teda, zalepíme tú dieru, že, že od niekoho zloženiem peniaze. Od Putina? To, to, ten, ten teraz všetko platí. Čo, čo nejde s hlavným prúdom, ten platí všetko. Tak. Na miesto Šoroša, hej? Na miesto šoroša. Alebo Šoroša, popros. No. <laughs> tak to, to dnes na Slovensku chodí. Ja som presne, ten typ sa. <laughs> Aho <laughs> robíš takú múziku, ktorá by sa mu mohla páčiť. Tam ma ešte ten termín zaujal, keď si vravel, že tie pianské a také. Mne to vždy vyplaví spomienku, keď som ešte bol tuto u susedov na Kapitulskej v tom všeobecne celoplošnom médiu. A mal som tam na starosti aj výber hudby do relácií. No a tak mi dali vyberať že ľudové piesne. Lenže tam Hej. boli mantinely, tam si nesmel dvojzmyselné pesničky vybrať. A teraz keď som ja išiel do archívu s ľudovými pesničkami, ja som si skoro aj tie posledné vlasy vyškobal, lebo to pustíš pieseň. Perina má štyri rožky, pod perinou štyri dvôžky. a už máš. Hey, hey. No, tak to nemôže byť. A ďalšia. Anička, dušička, poď ku mne hopkať, hej, kúpim ti tiež čo ti budú klopkať. Ano? Zase sexistická pesnička v podstate. Ja som skončil pri instrumentálkách. Lebo... <laughs> no v ľudovej to nie je také je jednoduché. <laughs> Takže poslední Čerchovcu si jedna deľčica spievala, že... že, že Prečože je prečo, že Čierna, čierna vlna Draxia, pretože sa chlapcom akože... <laughs> sa páčia. No? <laughs> Joj! A vlastne tam, tam ťažko nájdeš pesničku, ktorá aspoň jednu, jednu slohu nemá dvoj. No no, notu, no, no. A niekedy troj. <laughs> Takže... Takže som mal problém, ale na druhej strane mám pocit, že by bolo možno tiež, a to zase, ja viem, že už za, to by bol megalomanský plán, zase by bolo treba nejaké financie, ale viem si ťa predstaviť aj v nahrávkach, kde by si, povedzme, prespieval doteraz známe pesničky, také ľudové. To by mohlo byť v tomto štýle veľmi príjemné, zaujímavé. V tom tvojom. Tak v postate... Tak keď, keď som chodil cez časovo, tak napríklad... Lebo to je tak, že keď, keď sú fujary píščali a predtým ešte aj bubny, tak ešte nie sú sláky. Keď sú sláky, tak už ľudia zabudnú na fujari hej, uh -huh. inak, uh -huh. už ich do tej hudby nedajú. A nekedy na gajdach na fujare sa odohrala aj svadba, vieš, ako, že to bolo, že sa do buď rytmický, alebo dodal sa, alebo boli bubny hrkálky, ozembúchy. Uh -huh. No ja som robil tak hudbu, že by z tých rôznych období tie nástroje tam boli. Hej, ako keby časovou. No takže vlastne tým pádom, keď to ten redaktor z tej Reginy vlastne ocenil, tak teoreticky aj vlastne folkloristi, buď sa im to páči, alebo sa im to nepáči. Hej, sú dvojakého názoru väčšinou. Uh -huh. Veľmi málo neutrálu inak. A, <laughs> a v podstate... No, no všetkých oblastiach A v podstate uh, uh, to je tak, a preto je kultúra taká pestrá, aj má byť pestrá, že by si každý našiel to svoje. Takže uvažoval som o tom, ale najprv by som musel vydať svoje piesne a ja no, jasné. Popri, popri tom niečo tam dám. Ne, už ja už fantazírujem. Na koncertoch to robíme ináč. Ja by som vyskladať celé cd z tých lodových piesní, za ktoré by som sa textovo vedel postaviť. Áno. Nemal s tým ťažkosť, akože uh, sa hlískať cti, alebo etiky, dajme tomu. A uh, určite by sa to dalo. Uh -huh. No len hovorím, toto, týchto 20 piesní z ktorých má byť teraz 10, tak som točil 4 roky, no tak lebo, lebo to bolo tak, že keď je nejaká koruna navýšená, tak už je do toho štúdia a už to tam zavesíš, hej, uh -huh. ešte ne? môj známy polnohospodar podporil tieto nahrávky z toho, že pestuje na poliach vlastne obily a ďalšie veci takže, takže ďakujem aj chvale mu hlavne a Stále je tu výzva na pre poslucháčov. Už... Na v na cesty, inak. Ano, stále je tu výzva pre tých poslucháčov, ktorí by chceli takú muziku, ako dnes u nás v ukážkach počujú, podporiť. Tak kde treba siahnuť? Po akej stránke? Vlastne je to aj na stránke Rodna cesta, aj na stránke Žiarislav, aj na sociálnych sieťach všade sa to do nájsť, kde ta spierka je. A tam je tam, keď to stisnú, tak ich to vyhodí na tú zbierku a je tam počítadlo automatické, to ano. znamená, keď tam niekto prispieje. Stačí euro, alebo aj je nižšia? Sú tam nejaké ceny. Poprosím ťa, mikrofoník si natočnú. Sú tam nejaké nejaké rozsahy, ano. v ktorých aj sú nejaké než dostanú za to CD-ška, alebo aj CD-ška knížky, alebo všetko, čo. Alebo máme, osobne vydatia. Žiarislav prinesie, keď už je maximum 200 eur. Je, je tam jeden prípad, že... Lebo he, sme mali jeden veľmi dobrý koncert a to bol... Nebol verejný. Mm -hmm. Bolo to, že sa zišli ľudia, ktorí mali sviatok. A na východnom Slovensku som mal taký koncert napríklad naposledy pre 100 ľudí. Hej. Všetci mali v ten deň sviatok alebo v tom. Nie, presenie. tak vlastne otec mal na narodeniny a jeho ja, dcera mala blízko no. narodenín, tak vlastne uh, prena, v hoteli prenali sálu a vlastne. A ty si prišiel som, a mal hudobné vystúpenie. takže... On to bol sviatok aj pre teba, aj pre prej. Takže táto možnosť tam je, no, ak, ale vlastne len väčšinou sa to sú to ľudia, ktorí tú hudbu milujú, no, no, no, no, no. niekto nie je ochotný zaplatí. Jasné na... príde tam a bude sa mráčiť, čo mi to A keď to bereš, tak tak nejakom klube aj z ľudí, keď príde, tak už, už, už je koncert ako celkom slušný. Hej. Takže uh -huh. vlastne, by som to tie rodové slávnosti nepovažoval za až takú o, vôbec nie podradnú vec. Ja som nikdy nehral firemné. Vieš čo, väčšina hudobníkov hra firemné večerky. Adidas. Žiarý slav. <laughs> Ale na rodovú sa dá prísť, však je to, je to niečo. Jasné. A keď sa pozrieme teraz ešte na témy, ja mám taký pocit, ono niekedy to môže aj iným tak prísť, že tak sonko, lúka, konie, zvieratka, trávička a tak, že predsa len je to také obmedzené, čo sa týka tém, po ktorých môžeš siahať, že, či niekedy nemáš pocit, že joj, ale ve, toto som už použil v tej predchádzajúcej pesničke, takýto námet. Tých námetov tam máš stále z čoho čerpať? Tak napríklad piesem Povedal si má skôr folkový rás, hej? Uh -huh. A je tam text, ktorý nie je ani o, o, ani o slnku, ani o v podstate tých veciach. Je to pesničkárska vec, ktorá takisto nech prší dážď, takto tak to na... No, išlo mi o to, že aj či sa ako autor nezbadáš, že tu sa trošku opakujem. Napríklad. Vieš čo? Ne, ja som nemal ten pocit v podstate, lebo vlastne jedna z... sú to piesne troch druhov, hej. Treba z toto, čo máš, že pieseň s dejom, takisto ako nech prší dážď, je s dejom, ku ano, ano. môže byť vlastne film. A, alebo dneska sa to volá klip, hej. A potom je... aj, aj nie si sám sa mi snívalo ako... Ako, ako príbeh. Ako príbeh, ale taký vtipný, mm. že najprv tam je... Ten Janošik je v divadle skáče v tej sále nejakej e, barokovej, oni tam tancujú tie tančaky, alebo aké tie teda, Odzemky. Je, no je v podstate tam, tá prvá sluha je na to stála, druhá je na štúra a tretia je na podnikateľa, hej, takže tam ten by bol taký trojaky. A, a v podstate je to taká vtipná piesen z monohľadiska teda aspoň. Dúfam, ano. že to aj niektorí ľudia tak budú vnímať. Lebo nekedy poviem v a nikto sa nesmeje a jeden... A, a, bo všetci čakajú, že som strašne vážny, vieš. Áno. A, a ja to tak mám hovoriť nejaké vedomecké a poviem niečo vtipné a potom, ale dvaja sa chechtajú, takže sa držia za brucho a neži prestať. ostatní to jednoducho a, nepochopili. A ostatní sú v nejakom tom stave, keď ako počúvali. Ešte vtipný. premyšľajú nad pojintou, že... Nie, čak... <laughs> si myslel, že to možno aj neslušne sa smiať v no. takom duchovnom hovore. <laughs> ale pre mňa vtip patrí k duchovnom, takže, takže... tam je to. Takže sú piesni kde, kde sú tie ženské zbory, kde je to trávnicového rázu. a to sú povoja Ch... chvalať si za svetlo, nie je trávnicového razu ale je to piesne, aj... je to piesen vlastne, dá sa opakovačka, ktorú ľudia aj na koncerte už sme to hrali a spievali s nami aj na všetkých silnobratoch a tak a... Potom uh, sú ešte piesne tam na Polianky, tak to je tiež k letnemu slnovratu. Má inú farbu, iný... je to slnovratová. Povoja má zase iný námet. Je to vlastne muži a ženy. Hej. Akorát, že z ľudovej hudby tu poznáme len ako ženskú pesničku, ale spievajú ženy mužské slohy. Uh -huh. Lebo keď uh, mali tie trávnice... No tak ja som dal muž, mužom mužské slohy a ženám ženské slohy. Takže je tam tá, tá farba toho chlapa, drevorúbača a je tam aj ten, tá, trávnic, tá žienka, ktorá hrabe trávu. Hej? A, a ten kosec tom, má už za sebou tú prácu, takže, no, on už leží v tieni. Takže on spieva tie muske, pýta sa na tú že no, ženu. To je, to uh -huh. je jediná piesň, ktorá má túto tému. muž a žena. muž a ženy. Uh -huh. takže, ale z ľudovej hudby je to téma. Takže mne sa to neopakuje v podstate. Je, je tam les, ale... Jak sa hora smeje, je lirická piesem, by som povedal, literálne vzaté, Keď sa zelenie, je jak tá hora ľada, to bolo gorlalský vzhľada. aj ten výraz zostal, kot z nej lico pada, to je také pologorlalské, hej, horažovské, A už sa pogorel napríklad je bývalá gorlalská obec, a pogorela už. A v poste tam, tam mám rodinu. Takže vlastne je to taký spôsob, že Niečo je z ľudovej prvky. Pri tejto nie je nič, nič vôbec z ľudovej. Je to len ta fujara. A potom nech prší dáš, že veľmi to, keď budú počuť celú pieseň, tak to je zase úplne samostatná kategória. Hej, tá pieseň. Takže mne sa to zdá byť tak vyskladané, že... Je to pestré. Že mne sa to zdá pestré. Mm -hmm. A ešte je navyše tam ženské hlasy a nikdy mám mužov a bratia, tesakovci k tomu ešte Bohdan a Veleslav Takže zdá sa mi to zdá sa mi to celkom pestre Povedal si, čo spovedať mal a, po... a nikto to ti nezatlieskal hej? Popočúvajme chvíľku si, To je tiež pravda si si por tu asi najviac počuť, že to je pracovná verzia. Hey. Aj na tej piesny, ale tu nepočítají. Lebo tie bycie majú ešte takú štúdiovú verziu, farbu. To sú, to sú úplne súrovné. Áno, ale, áno, tak áno. Tak... áno. Tak na živo sa to presne tak dal. No? bez metronomu. Je to. Urč, ja som nikdy v živote nenahral. Jarek Nohavica, keď už bol Petr, vzpomínaný ne? viackrát, tak mi sa vybavuje práve moment, keď začal po albume Divné století, ktoré točil štúdio aj s kapelou, tam ten Zdenek Vřešťál mu robil spoločnosť a vytvárali aranžmány, no tak potom išiel s tou kapelou, nazvali ju Kapela s veľkým K, aj na turné a preň ho to bola vtedy veľká zmena, lebo on bol dovtedy zvyknutý len s gitárkou sám a keď ideš sám, sám si plávaš v tej piesni a robíš si svoj rytmus a ideš, spomališ, zrýchliš, ani si to neuvedomíš. a tam keď už išli tie bicie, tak mal problém lebo zrazu musel šlapať s tou kapelou. On bol vlastne folkač áno. ktorý si vytvoril časom kapelu, ako aj Bob Dylan a mnoho ďalších... Teraz má harmonikára čo? väčšinou a klaviristu v jednej osobe, polského Hej. muzikanta so sebou často, a má už aj bycie sem Hej. tam, ale dovtedy bol zvyknutý len na tú gitarku alebo heligonku. Hej. A tam si plávaš sám, nesleduje, že či stíha s tebou niekto publikum, napríklad to bol veľký problém, keď publikum začal tlieskať do rytmu a prosím, netlískajte, ja viem, že sa vám to páči, že vás to ťa... ale, ale, A začal hrať, zase začali tlískať. Hej. To sú tí istí, čo Ale pravím, to chcem chcel povedať, že potom, keď prišiel s kapelou, tak to mal trošku problém, lebo uh, musel držať ten rytmus podľa metronomu. Viem, viem, o čom hovoríš, no. ale to je práve, musím pochváliť doby rada nášho bubenika v bytostiach, hmm. že on je veľmi vnímavý, on má aj oči, uši. a v podstate uh, on vidí kedy Kedy sa čo deje. Uh -huh. Ako on je úplne vnibá. Sleduje dianie na pódiu. Alebo... A, a vlastne, kľudne môžem aj, aj spomaliť v určitých veciach, ktoré také sú, hej. Lebo aj tak a sú tie... nastavané pesničky, Dríži. že nie je to celý čas jedno. Je rytmus. sa mi stane, že, že sa dostane do takého švungu, že už nestihám spievať tie slova, Áno. <laughs> <laughs> <laughs> to je to jak Detkanedys, hej. To mal Ako Marian Kochanský. Merozbe... <laughs> Marian Kochanský mal pesničku Ja som dnes poznáš, Ja som dnes chorý, poznáš, nie? Uh, ja som dnes chorý a neviem, na, čo ma boli. Tak on nebol, má slohu ale, tak, že tam musel hej, rapotať tie slova ne. a keď kapela začala rýchlejšie, tak to nemohol dať. <laughs> Ježi, ale iné, akože to sa stalo malokedy, ale uvedomujem si to pri tom, keď hráme na silnou a napríklad v piesni Spievaj nám, tak to je piesen, ktorú hráme už 10-15 rokov, hej. A tam je refrén pomalší ako slohy. Uhum. No a keď sa nám na slnovráte, tak ešte ľudia sa dostanú do takého ošialu, ešte prídu dvaja, traja ďalší s búbnami a tam už nemôžeme vyviať tú hudbu v tepe, lebo už vlastne oni hrajú a zavrú oči a už vlastne... Pocitovo. <laughs> Takže vlastne viem, o tom hovoríš a aj pri iných búbeníkoch sa to niekedy stáva, ale... Mali sme takú verziu pre obradovú skupinu, že by to svargy. Aj vlastne je taká. A tam nie sú žiadne honoráre a tam vlastne, dá sa povedať, ten bubeník z Bratislavy nemá ani ako prísť. Takže občas chodí Patrik so mnou a on je tiež naučený uh, tak, že, že vlastne tá piesen sa vyvíja a to je o tom, jak sa tam... Že tú skupinu, Tá skupina sa to môže naučiť. A tu to napríklad. To je bez metronomu. Uh -huh. je to nah najprv som to nahral na gitare. Vieš, to je pomalšie teraz. Áno, áno. Schulku, to. Chvíľku to nechám to essence pievaj na zbor do hlasy tam, ne? strašný náhlas, tupiesem, tupiesem, <laughs> Alebo to nie, Jasné, to nie tak. Teraz trojhlas veršuje. Tie No a zase sa spomali, veď? keby je bubeník hral bežný bubeník, tak má s tým trošku ťažkosť. Ale môže sa to naučiť. Ale zažil som aj situácie, keď som videl na muzikantoch, ktorí hrali gitary, ako sa obzerali za bubeníkom, plávaš, nespomaluj, nezrýchluj. Vieš čo, mne zrýchľovanie až tak nevadí, spomalovanie dosť, lebo niektoré no. piesne, málo lebo ktorá... Lebo sú potom bubeníci, ktorí majú v ušiach metronom a idú podľa neho na koncertoch. No, no tak, tak ale... Vieš, ako prírodne to nemáš, Metronom. No nemáš, to samozrejme. Sa prírode to nemá čo hľadať. Nie. Zober si, že... Uh, m, bo, sú, sú, sú, sú miesta, kde sa hra pol hodinu v kúse. Hej, jednak... Dajme tomu... Odpaľovačky, tie rozkazovačky na podpolianí sa môžu hrať a väčšinou to vrcholí. U Goralu tiež sa staví, že začnú spomalého. pomalého. A keď som bol na festivale v, v Oravskej polhore... Na Gajdoskom, tak som mal korytkové husle, husle oni to volali z Ljubcoke, tak hneď hovorili, o, oh, to posnámi hrať, že nemáme huslistu práve, tak som hral s takou skupinou, tam hral vlastne jednoručný harmonikár a vlastne... Uh, ruky harmonika. He, dokonca mali tam niekde aj jednorukého basistu, že Bradov sláčal vlastne tú kontrabas, vieš, a hral rukou. Aha, Ale vlastne... To, a to sa so teda musel nabehať potom. No, to som vieš, akože. Takže nech sa nikto nevyhovára, že mal času, ten nemal ruku a hral. Dobieš a v podstate... Tam. Ženatý, neženatý, to máš jedno. Hej, hudobník, Je kedy ke ke ke zapalený, tak hraždí. A... <laughs> A, a tam... Sú Ženatý, neženatý. A tam ale pol... To, to neospravdolňuje. A vlastne... Poslanie, poslanie. Jednoducho. Ženatý, neženatý. To je prirovnanie ruka bez ruky. A, a z tej polhorí sa šlo do nejakej susednej dediny, už neviem do ktorej, cez také úplné hory, ale šialené hory, také ešte trošku väčšie, jak u mňa. Áno. Že si videl dole normálne, že keby padol kameň, tak sa zastaví niekde v doline kilometr odtiaľ. A on ten autobusár, my sme sa tam nakopili s huslami a sa hralo od pomalého, a keď pomaly si klepkal po volante, ale keď potom sa ta goroláská hudba zrýchluje, zrýchluje, zrýchluje, ja sa nadvezujem pesnička a on keď čo zav... <sílík> <Síl> <Síl> <Síl> <Síl> to, to víc, jak A on ti normálne trepal po volante, nohy vo vzduchu. Rozumeješ, ten autobus a ste plával. Sa báli sa, že spadnete do priepasťa. na Potom Aro. sa zase spomalila hudba, a zase sa takže to chcem povedať, že <laughs> <laughs> to som životne nezazil to, to nemá si cúkavosť. Že či to sa dobre skončí, hej. mi my ešte nejakú piesne. <laughs> Nenahrámeme. Prídeme do cieľa, neprídeme. To si videl, že ten osiel, a tiež horelo, tie kľúče, tak sa ti sa to zrazu zrýchli, hej, ale nekedí sa to ešte trošku zrýchli. A, a vlastne, uh, toto máš, že to sa stáva aj pri obradoch. Napríklad niektoré indiansky kmene sú skôr zemité a tie mm -hmm. Hopiove zunivia, čo majú zemité hrady, hej, tie pojebla, tak vlastne um, tam, tam má každá vec presné miesto, sú strašne konzervatívni a každá pesnička a tak ďalej. A strašne dlho hrajú v jednom rytme. A zase sú také uh, také, ako perúnske kultúry a mm -hmm. tam zrychľujú. A v postate uh, Perunské a Mokošské, by si povedal po našom. Takže vlastne to sú obidve podstaty, ale väčšinou sa trošičku, jak stupa živa, tak sa prejavuje flasitosti, že sa to trošku slasnie. To štedujúť ťažko, dosiahneš, bo zvukári o tom veľmi nechcú počuť, že tá pesnička sa slasnie, bo potom by niekomu vybila membrany na tých reproduktoroch, vieš, alebo na sluchatkách, aby by si mohol poškodiť sluch. Takže tam to nedosahuješ, ale zrýchľovanie jemnej ty nabudzuje živu. A toto poznáš. Zámerne pušťam, lebo dnes je výročie narodenia Chachaturiana. Aha. A tiež mi to tak pripomína, že toto v autobuse by zaujímavo tiež mohlo znieť. Hey, hey. A to sa nezvyhlo, to ma stalo. Ale aj tak je to celkom smížne. Hey, ja. <laughs> Hej. Má, má to, to len na ukážku sa pustil. Takže tak prišlo... to je jemné keď si to aj hovorím e, z Vukarovi, tak čo, zrychlil sa to troškyčku o, o pár milisekúnd zrychlilo, veš. a to metronom nikdy nedosiahneš. A živou hudbou to dosiahneš, ale zase nie je tak, že, že úplne ti zrýchli ten bubeník. Jasné, ale aj tak niektorí majú v sebe ten cit, že oni vedia, že on zrychlil. Aj keď je to len mini, mini, mini... Ano, ale prečo by nezrychlil, vieš, lebo sa ti to vyvíja. No, je to živé No. no, aj toto spievaj nám sa, máš, máš slohu nejaký základ tepový, potom sa to v refénu trošku spomalí, že ľudia spievajú, zase základ, zase spomalí, ale určite, keby si to pustil, som to neskúšal, mm. Tu prvú slohu a tú poslednú, keď už tie, tie viacere hlasy a to je nabudené a bubne mm. tam idú doby, tak trošičku by to malo byť trošiť rýchlejšie. No. Tak konečná vieš, keď si to pustíš. No, máš to na 60% hotové. Na 95. No ale tak 60% je teda ta cena. Hej. Aha. Je to. <laughs> to mi prišlo. No a treba ešte tých 40 do konca budúceho týždňa, čiže 13. júna a potom zostáva, keď by sa v lepšom prípade vyzbieralo, koľko ešte roboty? Aby si mal v ruke hotový výrobok. No by si, jednaž, na, musel náš, by si cestovať ešte veľa. No náš zvukor bol v nemocnici jediný, takže vlastne je to tak na v podstate. Ale keby sa to vyzbieralo... V nemocnici bol jediný? To je akože dobrá správa? Či... Nie je to dobrá správa, lebo <laughs> mal mixovať, vieš. No. našťastie Veďže, bol jediný v nemocnici. Takže aj pre prípad, že, že to nevíde, tak uh, chcem, aby to bolo hotové. Uh -huh. A to je, ako nebude zavesené na internete a bude to mať pár ľudí, Bude ktorý, to len v súkromných kreslo, ľudí, zbierkach, ale tak uvidíme, buď to bude tak, alebo tak hmm. A otázka počkaj bola, že, že Čo? No, že... že koľko roboty ešte, Čo všetko musíš ešte obehať, všetky 4 štúdia, alebo iba no, Obal jedno? máme hotový, obal obal týva... bude podobný ako ten predchádzajúci, Nie. alebo úplne niečo iné to bude Bude iný Nebude taký všetko. kreslený Vieš čo, ne... ne, nebude kreslený Nemali sme na to také, lebo to kreslený si vyžaduje určitú dobu, do hej Ale vlastne také uh, uh, uh, uh, Obal tematický a Krajinky, alebo ty tam budeš na obrázku? Však vidíme, sú dve podoby. Jedna je tá zberateľská podoba, tu robila z zhor navrh, a jedna je tá uh, podoba na vydanie. A v čom je rozdiel? Že, že tú, tú, tú druhú podobu robila uh, Ladomíra. A rozdiel je v tom, že to na vydanie a uh, že v jednom je krajinka. Uh -huh. Je to tam z nejakého slnovratu fotené, že to vidia aj do dovnútra obalu, až ta krajina, je tam slnko, ktoré zapadá, alebo vychádza a je tam človek s koncovkou a v druhom prípade je to slnko v pozadí, také veľké, je to také ako keby... A ty máš dokreslená? bližšie tá, k čomu? v ktorej verzii by si sa ty prikloniť, lebo no, saké, asi je, rozhodneš ty, nie? Že toto bude zbierateľská, tá bude tak, či tak, a toto Aha. bude... No a keď to nekedy vyjde, vyjde, tak vlastne toto bude... To bude oficiálne. To bude mohlo vísť, tak to bude oficiálne, hej. Uh -huh. Ja som vlastne obi verzie sme hneď sledli, že sa hodí na dva účely a vlastne, že to bude tak. Ale bude to stále jeden a ten istý album. No, no, len jeden, ten, ten zberateľský nebude, uh, dá sa povedať, štúdiovo až na až natoľko upravený, uh -huh. ako keď keď sa podarí vydať niekedy, keď zožením ďalšie peniaze, ak by to teraz rešilo, ak to nič. To teraz vlastne sa to bude rešiť. A, takže vlastne o, to sú dve možnosti. Samozrejme, ta zbereteľská bude s podpisom a s poďakovaním. Takže tak. A ja. chceli by ste to aj koncertne potom nejako riešiť? No, hádam okolo, neby, by sme mal, bo, možno koncom leta spraviť nejaké vystúpenie k tomu. Kde by to bolo predovšetkým o pesničkách z tohto? Albumu. No, že by tam boli, hej, že tam zobrať aj, asi niekde okolo Zvolen, aby sme to mali spraviť, aby tí nemali ďaleko zvolené Banská Bystrica, ešte neviem kde, keby niekoho napadlo. Uh -huh. A aj sú inak podporovatelia, či vieš o nich, že sú väčšinou z tohto teritória alebo nemáš predstavu, že z ktorých svetových strán tá podpora vôbec prichádza. Sú veľmi... Mám predstavu, lebo tam aj keď... Tam vidíš, dá, ano. Hej, vidíš meno, a keď si dáš, neverejné... Lebo keď hovoríš, meno, že pozvolenie tak, tak predpokladám, že asi vidíš aj, že asi tam by bolo vhodné urobiť No cvičili koncert. sme v Zaježovej, čo bol taký stred, kde bývame všetci. A zároveň tam boli dvaja ľudia vtedy bývali v Zaježovej, dve spevačky. Takže to je blízko zvolená. To áno, a, len vieš, keď chceš hrať pre fanúšikov, chlapí ktorí chlapí podporovali, chlapí tak sú... máš povedzme zbierku a prichádza väčšinou z Košic, ja a ty to, to spravíš to nie, vo nie, to sú zavšade tí ľudia. A, a vlastne chlapi sú z Horehrone, vieš, tak aby som tam dostal no. tých chudobníkov, a ešte aby sme, nám vyšlo aspoň, zase nemôže to... Stať. Čo najmenej nákladov aj na koncert, no, aby nám to aspoň, aspoň na cesty vyšlo, tak Samozrejme. prakticky tak musí sa Nemožte to... Samozrejme. ísť do Londýna. Aj. Spraviť na strednú Slovensku tým pádom. A, jasne, tomu rozumiem. No, a zvykne byť aj o tom, že sice už mám materiál uzavretý a dorábame to, čo máme rozrobené, ale v hlave už môžu vyriť aj myšlienky nad prípadným ďalším produktom. Je to aj u teba tak, alebo... No, tých ďalších 10 piesní, tie sú k zimnému silnou vratu, No a v tejto chvíli neviem ku ktorému zimnému silnú vratu, lebo ja ano. som si tak pripravil, že môže byť k tomuto. Hej. <laughs> no ale zimných slnovratov ešte bude veľa, tak no, vlastne, a hlavne treba dožiť. No vám, to nie je taká strašná suma, akože si myslím, že keby sa našiel jeden nejaký sponzor. Výraznejší sponzor, áno. Výraznejší, tak to je vybavené celé. Áno. Lebo ľudia majú 20, 40, 50 eur a tak vieš. A, väčšinou tie menšie sumy, sú, sú tam aj väčšie možnosti samozrejme. Áno, áno, áno. A sú tam môže akokoľvek, takže... Mohol by sa nájsť nejaký, povedzme, väčší podnikateľ? Ale ja nie som ten typ, ktorý by sa zobral a išiel do nejakej, ja neviem... A pýtať. Strojárne, alebo niekde pýtať peniaze, hej. Áno. No, strojárne, to, je, to by ešte možno pasovalo k tej muzike, čo? No. <laughs> strojárne. Jaký <laughs> kombinát, to už by bolo horšie, nie? Možno, že naftový prem <laughs> Zlatní, zlatníctvo. Na British konci by sme mohli ísť popýtať, mi neprispejú ako miestnej hudbek. Ke, keďže, niečo... keďže majú vlastne obrovské kapitaly rozbehnuté aj na Slovensku. Je niečo, čo sme ešte nepovedali? A, a si... o, čo sme nepovedali? Aby sme na to nezabudli, že niečo dôležité, čo, čo ti tak hlavou míry často aby poslucháči vedeli aj ja o Myslím, myslím či... v súvislosti s týmto albumom. Vnímam to tak, že sme povedali oveľa viac, než sme povedať chceli. <laughs> sme prezradili aj niečo, čo sme nemuseli povedať, ano? No, tak <laughs> Zas... nič mi teraz nebliká, že až také strašné, ale tak... <laughs> <laughs> ja len sa pýtam preto, že ak máš nejakú dôležitú vec, ktorú by si chcel poslucháčom v súvislosti s týmto albumom povedať, že či to ešte nezaznelo, No, premýšľaš. Alebo povedzme, že čo týmto albumom chceš poslucháčovi povedať, že prídem, povedzme, že sa to objaví v sieti obchodov, zase fantazírujem, lebo to asi nebude, ale že vstúpim do predajne, zoberiem si do ruky tvoje nové CDčko a ešte dnež si ho pustím, čo mi tým chceš povedať. Aby som si ho zakúpil a na čo sa mám pripraviť že Jarislav má v sebe takéto myšlienky preto toto urobil Vieš čo? Je to rozsahom e, vlastne väčšie ako som chcel hej? že ten kolobek roka, ten časopriestor je si myslím veľmi dôležitý Druhá vec je tam zo pár a je to spôsob narábania s, s prírodnými nástrojmi, s hlásmi ktoré vychádzajú z tých nástrojov, lebo však tie Slovaci sú mimoriadne spevaví, ako v tom zmysle, že, že viac hlasí, hej, v ľudovej hudbe, že to nemeckú ľudovku, nemeckú si počul, lebo v Francúzsku. Tam sa také... aj v Nemecku, aj v Rakúsku. No, v Nemecku, neviem, ale to v Rakúsku. A Ale, ale viac hlasí hovorím. Aj A... Maďari, keď uh, spievajú desiatí, to je isté, hej. Uh -huh. Ako keď rímsky orchester, hlavne, kedy na úsled, to je isté všetci. A v podstate Slovaci, keď môžu, tak tak hneď, či ženy, či muži spievajú tie viaclasy. A to vychádza práve z tých koncových píšťal, uh -huh. ktoré majú tie prirodzené súzvuky, ale kvoty sa to niekto voza, voľa, tie... tie... A, a toto vlastne je niečo, čo je... a, a aj spôsob použitia tónov, ktoré sú z tých prírodných nástrojov v pôvodom, aj keď hrajú sa často súzvami a s inými vecami, tak to je, vnímam, že trošku jednečné, že sa snažím napojiť na tú hudbu na našu pôvodnú, ako keby sa ďalej vyvíjala ako keby to nebol schod, že k pop muzik, hej naraz a medzi ľudovkou a popmúzike je nekonečná medzera. Zde je tam pár skupín, ktoré hra na svadbách uh, uh, tak nejak, uh, ako ale vlastne toto, toto práve... Myslíš tie No dajme tomu, hm? hej, ale vlastne to nie je to, čo by sme teraz ja. chceli vnímať. Vnímame to, že či keby že si si, si, si ne, nepochoval a nezakonzervoval folklor, hej, ale keby si sa ďalej vyvíjal že čo by bolo, no a to sa snažím ukázať, čo by mohlo byť. Uh -huh. Že tie rozsahy. Uh -huh. Ja to aj vnímam často, že mnohí hudobníci už um, ako sú, sú tým ovplyvnení, ale často um, dajú, dajme tomu len slovný obsah a nedajú tie, tú prácu s tými tónmi, s tými súzvukmi, tie rozšírené stupnice, ktoré máme v podstate, že to tam nie, nie je často alebo väčšinou. Takže že už keď použijú koncovku alebo fujarku, tak už povieš, aj, to už je niečo. A snažím sa tento priestor vlastne trochu naplneť v rámci svojich skromných možností. Že vývoj tých našich vecí ďalej, hej, v oblasti hudobnej, aj v oblastiach ďalších ktoré robím. No, ja ti budem ne, aj palce, ne, aby si našiel pochopenie nemám, u tých. Nemám žiadne, ako ja, ľudia, už teraz, čo som dal skúšobne počúvať, tak sú, sú na to ohlasy dobre až veľmi dobre. A nič viac nečakám. Nečakám predajne, nečakám rozhlasí, nečakám nič. Ano, ano. V podstate, takže nemôžem byť sklamaný. Lebo si realista. <laughs> nie, možno, že ani nie som realista, ale jednoducho nič neočakávam. V podstate pre mňa je dôležité to vydať, pustiť to vonku. A byť a, spokojný s tým. A som veľmi chválim to, že, že, že 10 priateľov mi tam spieva. V podstate ženy, muži, hej. Ľudia sú, ktorí sa to páči. vlastne... Toto si veľmi vážim. Odviedli postate, peknú prácu. To som povedal, že že, že, že, nie, že zadarmo, že ešte zaplatili aj na cestu niektorí, vieš. Niečo som sice do toho štúdia musel vybaviť, ale vlastne e, dali tomu životnú silu. Dali tomu vlastne obeživo. Áno. A, a, a, a, a, a, a vlastne lebo sa, lebo sa im to páči a to veľmi chválim úctivo. A toto vnímam ako nejakú silu živú. A, takže vlastne vnímam to, že to si nájde svojich poslucháčov. Áno, to, to je úplne to, čo stredové, čo možno, že aj očakávam. Ale už teraz, keď viem, že niektoré z tých piesní na koncertoch s nami hrajú, aj keď nikdy nevyšli. Treba, keď sme boli vlastne pri Previdzi na Jagannath Feste, tak vlastne tam sa pýtal niekto, a tú piesničku ešte zahrajte, spievaj nám, hej a to sme tam hráli a pred, vlastne predtým ešte pred rokmi a si tú pesničku pamätali a že na ktorom je CDčku no takže nepochybujem o tom, že ta piesen si nájde uh, tých si ľudí, ktorí na ňu vlastne už čakajú, vieš takže nemám veľké očakávania a nech pršiť dážď, bolo také niečo, čo zvukar si na tom trápil že ak tú piesen ponad neviem čo a ten polnosť ďalší hovoria tak najviac sa mi páči toto a to je pritom, keď by si povedal, že to nie je tak väčšinová z tých piesní, čo som hral, je to úplne iný žánr mm -hmm. iný spôsob. Takže vnímam to tak, že treba to pustiť vonku nejakým spôsobom, už tak alebo tak, aj keby to ostalo nejaký čas skryté ešte, no tak, ale už to je, ako hodnota vy, vypracovaná nejak na tých 98%, dajme tomu. Takže dá sa to dotiahnuť do konca a pustiť to už také, jak má byť. Keďže nemôže sa to dať na internet predbežne zmastrované, lebo keď to dáš na internet, už to má svoj život a už potom tá riadna, hotová, úplne podoba by sa nemusela už tak prejaviť, hej, ako by mala. Chvála Slnko v jednom kole. A myslím, že v tom názve Chvála Slnko je vypovedané, že ako to človek vníma. Ja len chválim Darí, v podstate, ktoré sú. Chválim dali slnka, chválim dali zeme. A keď niečo spolu spravíme, tak v podstate vnímam to tiež, že, že pracujeme preto, aby bolo lepšie. A to vnímam, že tie piesne, keď vidím, že napríklad deti niektoré reagujú, že nechcú uspávanky, ani nechcú detské piesne, ako sú tieto. Áno. aj tu vieš. Aj, Máme tu jedného v dome. Aj, tu, aj inde, od, od troch týždňov až po nejaký vek a vidíš, že, že aj oni dobre na to reagujú a chcú počuť to, a keď im poslím hocičujú, tak ani veľmi nechcú. Takže... No keď si prídeť o oh, ten detský projekt, ako to vlastne prebieha dnes aktuálne, ako sa má CDčko, knížka, keď už sme pri tom, čo si vydal predtým ten detský produkt, piesne o zvieratkách. Tak vnímam to, že na rýchlo sme dali obalku, to, to by sa možno dalo prerobiť. Piesne mhm. sú... Ne, nepúšťajú ich nikde. No, o, to by si ma prekvapil. Ale, ale, ale keď prídeme niekedy na koncert, tak a sú tam deti, tak oni chcú aj z toho tak z, z, Zahráte zahrať. niečo? Takže sa stáva aj to, že nejakého jazveca, alebo niečo a. tam ešte hodíme. A aké počase máš na to reakcie, okrem toho, že deti to chcú, zaregistroval si niečo, alebo viac menej posluchač si to zadovážil a nejak nerieši to veľmi, že by ti dal odozvu spätnú. Tak máme na to tie odozvy od deti. lebo keď robíme, treba si teraz bol naposledy zimný Je z tých väčších vecí, no, na gazdúsku obrodu, deť, až, aj tam chodí deti, a nie až takom množstve, lebo tam tie prednášky až tak nezaujímajú, a nevyčkajú na ten večer. Ale na zimný silnovrate sme mali aj kreslenie pre deti a takéto veci, takže uh -huh. chodia tam aj ľudia s deťmi, a tam to spievali normálne na pódiu. Nie, nie, že v zahrajete mi Mira Jaroša a ten robí lepšie pesničky a Dali pre sme deti. tam detský zbor normálne na tie pesničky takže čo viac si môžeš žiadať rozumieš? Ano, nie, že rodičia prídu, Žaharislav, čo ste to spravili za celé to, to musím od rána do večera počúvať. To toto, nie je taký ohlas. Máme skôr dobré, hlasu, lebo ano. ten kohutík Jaraby, ktorého zabijú a pochovajú tam za hrabu, a, a tak vlastne toto majú deti z toho nejaké traumy. Hej, ne, ne, nemilujú tú pesničku mm. tak, ako keď ten náš kovutík v podstate je v pohodičke, hej. <laughs> <laughs> hey, kikiríka a chodí za smiepačkami. No, hey. No, to je krásne. Budem rád, keď sa posadíme k tejto téme, chvála, Sonko, aj v čase, keď už to budeš mať v ruke a povieš, toto už sa meniť nemusí. Ješ hotové. Dobre, vie. určite keď vyjde tá konečná podoba, tak určite dostaneš... Že si sadneme a pustíme poslucháčom už aj celé pesničky, <laughs> aby ano. to nemali len v úryvkoch Tak sa budem tešiť, aby to bolo a aby si mal hlavne chuť pustiť sa aj do ďalších projektov, lebo ono to asi trošku človeka aj pribrzdí, keď si poviem. no ja stále na to len zháňam peniaze a musím to do, dotláčať vlastnými či? Vieš čo... Nezastaviť a to. Tak určite budem robiť ďalej pesničky a uvidíme, ako to vlastne v budúcnosti bude. Trošku som, da sa povedať, v tvorivosti, že, že robím piesne a knihu ale vlastne nerobím toľko vonkajších podujatí, lebo ma to, potom, potom by som to nestíhal. Uh -huh. Starám sa teraz, že zabezpečujem vlastný priestor, postavil som nejaké zrúb a tak a vlastne v podstate uh, mám obdobie, vlastne môžem robiť rôzne veci a súčasne nič z toho nemusím robiť. Takže, uh -huh. takže život je živý, takže uvidíme, že ako ďalej bude to. Vnímam to, vnímam to že... Tento dlhé časom mal videnie tých zborov. Počul som aj, keď Schneider Trnavský ešte v začínajúcom rozhlase povedal o tom, že si predstavuje, jak sú tie fujary v orchestri. Vtedy to neexistovalo, že fujara a orchester, vieš, to bolo ľudové a orchester bolo niečo mm. také snobské až. A, a ja tie fujary dávam, vieš, aj do zborov v podstate, musí sa to robiť citlivo, aby sa to nejak nepreražalo, ale... Nebylo sa to tam trošku. Áno, vlastne, vnímam to, že ten posluchač, keď sa to podarí dokončiť aj študiovou, takže si to vychutná, to vnímam. Ja si to v tej podobí, ja mám už novšie podoby, jak tebe som dal pred týždňom, uh -huh. takže už si to tam aj viac vychutnávam, tie zborovejšie veci, s dohravkami, a vnímam to, že to môže byť veľmi... No, zaujímavé. Ke keď ja nemám ťažko si to púšťať, lebo ja som dosť kritický poslúchač v podstate. Aj seba počúvaš často? No, Teraz nemyslím iba na teda rozrobených to, Tak Počúvam hlavne svoje piesne vtedy. Lebo Ale iba ty rozrobené počúvaš. No, rozrobené, hej, e, hotové, už to už si odložil. To už nepotrebuješ počúvať. Se, dom doma si to púšťa vlastne. Ľudia aj deti vlastne si to púšťajú niekedy. Tak vlastne... Aj. A chlapec aj hral, mali na húsle stršiť, napišťali v podstate, mali na husle, aj napišťali aj na klavesi. Takže vlastne, takže vlastne počujem to aj to, že oni sa podľa toho niekedy učia. A ako to hráš? Počúvam, stále minulé hrali ľudové piesne v podstate, keď som bol, keď som robil s drevom, no tak vlastne ľudové piesne tam zazneli z dvora, takže keď sa pýtaš, čo počúvam, tak ak to nie je práca, že dokončiam svoje piesne, tak počúval som teraz Čerchova, Zazrieva tento kraj. Uh -huh. Potom také Výberovka aj Rusnacké, to boli nejaké Rusnácké piesne a ďalšie. Takéto veci. hľadáš inšpiráciu alebo si len chceš vypočuť? Skúmam, že čo všetko sa vlastne, čo všetko je zachovalo, a na inšpirácie prichádza vlastne v, tako v takovej miere, že si niekedy až zakazujem že hudobnú činnosť, lebo keď to nestihneš nahrať, tak to ako keby tak... Uh, musím to obmedzovať, mm -hmm. tú tvorbu. Sú aj takí aby... autory, ktorí v čase, keď nahrávajú, nič iné nepočúvajú, aby neboli ovplyvnení tým, aby to no. tam náhodou nezakomponovali. Niečo Prečo na ten spôsob. čo tam zakomponujem z ľudovej, Vieš, ako, tak dá, zakomponujem, ale my to nevedia, ale vlastne čo, keď už mám piesne hotové. Aby neukradol nejakú melódiu. To sa ti môže stať, ináč, hm? že nejaké z melódií, z niečo z ľudovky prejsť. Nechtiac samozrejme. Ale ľudovkom sa to samým stáva. Hm? Poviem tých niekedy 10 podobných ľudoviek. Alebo vlastne v ľudovej kultúre to, toto bolo úplne bežné. Hej? A neviem, prečo by to teraz nemalo byť bežné, že nejaké postupy... Jaroslav Uhlíř povedal, vy musíte začať tak, aby to ľuďom niečo pripomínalo, ale hneď v zápäti odbočiť inám. Aby nepovedali, že to je ukradnuté. To je tak spekulatívne. tu melódiu začujem, ako keby, Tu novú, hej, tak uh, ono tie je ťažko vlastne vymyslieť niečo, čo s ničím nemá nič spoločné. Hej, keď no už pre, teraz áno, lebo už je toľko spadieb. Sal, salvaro do, do, dali akože, ako keby vytvoril nový štýl, ale zase to mal slona na pavúčich nohách, hej? Mm. len preto, že videl slona a videl pavúka. Mm. Takže, takže všetko, čo, čo dokážeš vymyslieť, tak má s niečím už čo bolo súvis. Hm. mne to takto vyhodilo raz pri jednej z mojich piesní nejakú čínsku skladbu že či som náhodou nekopíroval ako ja čínsku hudba ani nepočúval čo, čo, uvidíme ak čínenie na, na mojej piesne veľmi dobre reagujú Indovia Hej? a keď som bol v Ameriká, v Británii tak na, najväčšie ohlasy som mal od Indov. A tých tam bolo teda dosť. Hm. Ale ty to úplne milovali, tie nástroje. No to je krásne. Aj fujára a toto. To vlastne. Bojsť na turné po Indii, to Ej, by si tam bol dlho. Jeden Číňan tu viedol školu bojového umenia a mal otvorenie v Nízkych Tátrách a na to otvorenie si pozval mňa. V postate dosť dos sa snažil, aby som tam prišiel. Takže... O, a už to padlo, alebo ešte stále to môže byť? No to už to bolo. Už to bolo dokonca. Hej, hej. No tak to máš dobré. No, aj indovia sa možno rozhýbu. Takže nie, tam máš taký malý trxobersy. Jejej. <laughs> no, ty by ti to zaplatili v celé, keby mohli a vedeli o tom, že je zbierka. Vieš to? M mohol by som dať vedieť, bo som koncertoval v Polsku s jedným indickým bobeníkom Mutu Kumar. No. Tak mu dám vedieť, No. No dobre, dosť bolo teórie, treba nastúpiť prax, budeme držať palce, A to u poslucháčov ktorí tento rozhovor počúvali naozaj zarezonovalo tak vedia, že treba siahnuť po tvojich stránkach, ešte raz ktoré? žiarislav.sk rodnacesta.sk a tak ďalej. A tam nájdú možnosti, ako podporiť tvoj nový Určite, nájdu produkt. na titulnej strane, tam je, tá zbierka je, takže nájdu to. A chcel by som pochváliť aj vlastne Petra Kršiaka. <sík> <sík> <za čo>? <sík> redaktora <sík> hudobného slobodnú vysielači, ktorý vlastne ma pozval do tohto štúdia. Ale študia, tak, študia, tak pozval. Veď to je, pre mňa to je radosť. Tak chvala. Mať hm. niekoho, kto robí niečo a cítim srdce že to nie je vypočítavosť, ale proste je to v krvi dané. Toto to, to, to málo dnes nájdeš takých, lebo buď chcú byť populárni hneď, alebo chcú byť za každú cenu na titulkách a je im jedno, čo vyplujú zo seba. Veľmi často to bolí počúvať aj celú pesničku raz, nie to ešte viackrát za sebou. Takže ja, som, ja sa teším, keď príde niekto. Ja, ja, Nepovedia, prečo nehraš toľko svojej hudby? Nepotrebujem seba tu pretláčať. Ja sa absolútne teším, keď mi príde od niekoho naozaj vydarená nahrávka. A keď mám z toho, ako aj pri tvojej muzike sa mi to deje, aj pri týchto, síce len ukážkach, tie devčence, keď spustili a, a už to je tu zase... Keď mám... Hej, hej. Vidíš to? Môžem to svedčiť, že Petrovi je... stará chlpy na ruke. Husacia koža, keď mi príde pri niekoho sklabe, to nie je, že ja mu to závidím. Ja sa teším, že niekto vytvoril niečo krásne, lebo aj mňa to v podstate inšpiruje potom. A ja chcem si urobiť z vlastných husací. Nemám ju tak často, ako pri iných pesničkách. Takže ja sa teším, keď príde niekto ako ty a cítim z toho naozaj srdce ísť von. Chvála za Dary. A chvála aj všetkým, ktorí podporili doterajšie veci, však sme mali vlastne ožívajú zbierku. Zvierata vyšlo podporujem tie zbierkou a mm. na vrchárskom chodníku knížka. Takže chvála všetkým, ktorí v minulosti podporili tuto, tento prúd. Adriana ťa pozdravuje, Krajníková, že milý Žiarislav, konečne ťa počuť na slobodnom vysielači. On tu bol aj minulý týždeň v stredu, úborí sa. Máš veľké resty, teším sa na tvoju hudbu a najbližšie v relácii u Krajníkovej, že rozoberieme legislatívu na cirkevné a duchovné otázky a registráciu církiev a duchovných združení, lebo ona o chvíľočku bude mať tiež reláciu po nás, ja, o nás o 12.00. Takže ďakujeme pekne za túto reakciu. Chvala. Má, máš pozvanku hneď do, do relácie. Ďakujem, v Košiciach, Áno, tam Ahoj, niekde na východe. Bude odtiaľ, ale tak z domu samozrejme. Dobre, dobre. No, nebude, že by som pricestovala. Chvala. Takže máš poslucháča, priaznivca. Chválečka. Takže ti ďakujem pekne, že si prišiel dokonca skoro na čas. <laughs> S komplikáciami. A držím palce, daj vedieť a hlavne ohlas sa, keď to už budeš mať aby sme mohli poslucháčom pustiť už tú výslednú verziu áno, určite, určite, áno, určite ti dodám tú náhravku budem sa tešiť, chvala zatiaľ za uzavrieme to zase spomienkou na ožívajú, čo dáme podľa teba, čo by sa hodilo no, čo, ty si hodobný redaktor staré časy, dobre, môže byť? <laughs> môžu byť, tak chvála za dareš čistého zdroja, chvála aj bytosti cez ktoré prišli kletky výletí Zosná mora nočná Hraní celé mora nočná Živa sa pre kto sa v duši vyzna.